Volt idő, amikor eljátszottam, hogy én vagyok az Isten ostora. Volt, amikor liberális ítélőszéknek neveztek, és voltam én a hang. Ma arra kérem önöket az elkövetkező másfél órában, aztán, hogy mi lesz majd 9 óra után, azt nem tudom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Szóval arra venném rá önöket, hogy beszélgessünk. Nem csak úgy belabak világba, én ajánlanék témákat. Aki ettől teljesen függetlenül akar megnyilvánulni, azokat is szívesen látom. 061 489 tehát ez egy városi szám 061 489 9 0 9 9 9 9, és 0 csak közben zenei szerkesztettem, tehát 0 és 0 Magamból indulok ki, szerintem az a legegyszerűbb. Még nem is mondtam semmit, de már valaki jó Öregölt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugyanazt a híreket hallottam ma reggel, mint tegnap. Reggel. Igen? Nincs jelentőség. Hát azért lenne. A hírek után kezdődik a műsor. Viszont. Most Pogány Ádám, mélyen elgondolkodik, mert visszaemlékszik vagy visszaidézi magával azt, amiről az elmúlt három percben beszélgettünk, de én például így hatvan van, képzeljék el, hogy olyan lojális vagyok hogy mint a nyavaja, tehát nem fogom felidézni azt a beszélgetést amit Pogány Ádámmal folytattam, de rendben van Ádám, ugye? Nem, nem, nem az, hanem maga a beszélgetésünk és a telefon ja, az, az Igen, igen Szóval, és tettel, máshonnan kezdem, de ugyanott tartok. Van ez a négyzet című film. Nem fogom elmondani, mert borzasztó szüvevényes egy dolgot kiemelek belőle. Azzal is még számos dolog jön. Van neki egy főszereplője, akinek a film elején ellopják a holmiát, egy zsebtolvaj és szüksége van ezekre a holmikra, és azt fundálja ki az egyik munkatársával, hogy bemérik a telefont, ugye, valami jó telefon, és akkor ezt meg lehet nézni, hogy hol van, és abban a házban, ahol egyébként úgy tűnik, hogy tehát ott van az az illető, aki ellopta, ott minden lakásban, az így egyat a világen, a postaládában bedob egy levelet, ami arról szól, hogy Irgum és Burgum ezt a, ezeket a tárgyakat mondjettagomból, telefont, pénztárcát, hova kéri, hogy adják le. Nem sok idő telik el, és hagyjad, Ádám, figyelj, hagyjad, jó? Hagyjad, hagyjad, légy szíves, hagyjad, mert nem, nem szerették itt párhuzamosan több szöveget halani. És uh, leadják ezen a helyen, átveszi, örül... Kisvártatva 24-48 órán belül kap még egy levelet. Az ember ott a moziban azt gondolja, hogy na hát, valamelyik másik zsebtolva is hirtelen rájött arra, hogy róla van szó, és ő lesz az, aki ott leadott valamit, amit nem is a palitól loptak el, hiszen amit tőle elloptak, azt neki már visszaadták. De egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy írnak, ennek az illetőnek egy levelet, aki egyébként egy múzeum főkurátora, egy értelmiségiek értelmiségje, hogy mint kiderül, egy kisfiúról van szó, talán egy török származású kisfiúról e, ennek van vagy nincs jelentősége, de igyekszem a fősodornál maradni, tehát e, hosszú és bonyolult körülmények között személyes találkozásra is sor kerül, ahol a kisfiú felszólítja a főkurátort, hogy menjen el a szüleihez, és mondja meg, hogy ő az égegyat a világán semmit nem lopott el, mert emiatt a levél miatt, amit komolyan vettek a szülei, itt egyébként nincs megszólítás, hát hogyan lenne megszólítás, minden lakásban bedobja ezt az illető, tehát ő ezt a levelet komolyan vették a szülei, és eltiltották őt a focitól és a barátaitól. Ez egy olyan 10-12 éves formasrás, de lehet, hogy csak kilenc. És hogy ő azt szeretné, hogy hogyha bocsánatot kérnem, egyébként káoszt csinál az életéből. Ez nagyon mélyen megmaradt bennem. A pali teljesen nevetségesnek tekinti a kisfiú sirámait. Ő végül is hozzájutott ahhoz, amit elloptak tőle, bár hat rá a kisfiúnak ez a szövege, és aztán a végén a maga módján megpróbál eleget tenni a kisfiú kérésének, és hogy ez végül is a filmben hogyan van. nézzék meg! Nem tudom, mennyire voltam követhető. Van egy ember, ellopnak tőle valakit, rájön arra, hogy ellopottál, hogy hol van, abban a, abba a házba egy levelet bedob minden lakásba, hogy írgum-burgum, adják vissza ezt a dolgot ide és ide, visszaadják, majd egy másik ember, aki nem el semmit, arra szólítja föl, hogy kérjen tőle bocsánatot, mert a szülei komolyan vették ezt a levelet, eltiltották olyan játékoktól és olyan pajtásaitól, akik neki fontosak, illetve a játék fontos, és legyen szíves, tisztázza őt, és kérjen bocsánatot. Egészen zseniális a szituáció, is magában a filmben egészen zseniálisan van feloldva. Pont. Megyek tovább. Most nem tudok más tenni, mint hogy olvasok egy kicsit, mert én szeretem azt, ha a téma ismerete befolyásolja az embereket. Nem tudom, hogy idősorrendben vannak-e a papírjaim, ezért visszatérek az üléshez, de rövidesen visszajövök. Tudsz itt viseltet, aki látta Hát akkor folytatom. 2017. szeptember 13-a az LMP elnökségi tagja Momentum egyik júliusi rendezvényén, tehát júliusban vagyunk, részegen balhézott és állítólag két embert is zaklatott etikai vétséget követett el Ungár Péter, állapította meg a lehet más a politika etikai bizottsága. A 444.20 szerint az LMP fegyelmi bizottság elé kerül Ungár Péter Budajki ámokfutása, a párt elnökségi tagjának ügyét a fegyelmi bizottság elé terjesztik, amely megvizsgálja történte fegyelmi vétség, és ha igen akkor valahogy ezt. Azt írja az újság, különböző más újságokra hivatkozva, LMP-s forrásoktól a 24. .hu. úgy tudja, megrovást kaphat Ungár Péter, megrovást fog kapni a politikus, aminek nincs konkrét következménye, csak megdorgálják. Ungár Péter nyáron egy Facebook-posztban kért elnézést azért, ahogy viselkedett a Momentum júliusi fesztiválján. A politikus először az azonnali.hu-n beszélt a történtekről, ahol még csak annyit mondott, részegen balhézott egy biztonsági őrrel, de nem emlékszik arra, mi történt, minden esetre kidobták a fesztiválról. Pár órával később azonban kiderült, hogy nem csak ennyi történt. Momentumosok beszámolója szerint az LMP elnökségi tagja a fesztiválon egy nőt és egy férfit is zaklatott nak a sátrába mászott be többször is. Ungárt ön és közveszélyes állapota miatt még aznap éjjel távozásra szólították föl, de miután nem volt olyan állapotban, megengedték, hogy a fesztivál területen lévő szállásán aludjon. A párt elnöksége reggel értesült az aklatásról és akkor már azonnali távozásra szólították fel Ungárt, majd örökre kitiltották minden rendezvényükről. 2017. október 5-e csütörtök. Lassan három hónapja nem hoztak döntést az LNP-ben arról, hogy milyen szankcióval sújtsák Ungár Péter elnökségi tagot, amiért minősíthetetlen viselkedése miatt kidobták a Momentum jári Fesztiváljáról. Ha lehet a más a politika, vagy lehet más a politika a fegyelmi bizottsága, még nem döntött arról, hogy megrovásban részesíti -e Ungár Péter, tudtuk meg a pár sajtósztályától ismert. ismert, az LNP elnökségi tagja augusztus elején kezdeményezett etikai vizsgálatot önmaga ellen, miután kiderült, hogy kidobták a Momentum által a szervezett bodai által. Ungár minősíthetetlen viselkedett kísérletet szexuális aktusra, sőt, a résztvevők sátrába is többször bemászott összetűzésbe keveredett egy biztonságűről, végül hiányos öltözetben kerítették elő egy patakból. Elolvasom még egyszer a mondatot. A momentum állítása szerint Ungár minősíthetetlen viselkedett kísérletet tett szexuális aktusra, sőt a résztvevők sátrába is többször bemászott összetűzésbe keveredett egy biztonságűről, végül hiányos öltözetben kerítették elő egy patakból. Ezek után a Momentum minden rendezvényéről kitültotta Ungárt, aki lényegében nem is tagadta a történteket. Az azonnali nak elismerte, hogy ittas volt, de szerintem más bulikban volt már sokkal részegebb, és abból nem volt baj. A biztonsági őrrel való összetűzéséről azt mondta, nem emlékszik, hogy megütötték-e, vagy ő ütött. Szeretném remélni, hogy visszaszorozni tudtam, de nem vagyok benne biztos, hogy fizikai képességeim alkalmassá tesznek erre. Megkértek, hogy távozzak. Nagyon kedvelem a Momentumosokat, Fekete András fölém járt a Toldi kedvelem Gimnáziumba, azt gondoltam, hogy egy nyitásfesztivál arról szól, hogy nyitottak vagyunk, fogalmazottunk el, Péter. Maga a kép aláírás, ez egyébként a magyar idők, a politikust az Etikai Bizottság már vétkesnek találta, Szél Bernadett társelnök még hallgat. Miután elnézést a történtekért, Ungár Péter augusztus 9-én a Facebookon jelentette be, hogy az ügyben etikai vizsgálatot kezdeményezett a pártjában. Az ellenpénz szóvivője, Konász Nagy Máté, a vizsgálatról akkor azt mondta, a momentummal is felveszik a kapcsolatot, hogy tisztázzák a részleteket. Szükség van arra, hogy információkat begyűjtsük. Mi is szeretnénk tisztában lenni azzal, hogy pontosan mi történt. Ha majd az információk teljes birtokában vagyunk, akkor juthat az eljárás valamilyen eredményre, jelentette ki. Kanász Nagy Máté, aki nem tudta megmondani, milyen szankciót várhat Ungár Péterre, ha kiderül, hogy igazak a az LNP etikai bizottsága szeptemberben megállapított, hogy Ungár etikai vétséget követett el, így az ügyet a párt fegyelmi bizottság elé terjesztették. Ez a testület vizsgálja lassan egy hónapja történt a fegyelmi védség, és ha úgy ítéli meg, hogy igen, meghatározhat retorziót is a politikussal szemben. És akkor itt van néhány mondat, hogy ki is Ungár Péter. 2017. 2017. október 10-e HVG. Nem volt fegyelmi védség, ezért nem lesznek következménye Jungár Péter emlékezetes nyári ügyének, amikor a Momentum fesztiválján többekkel botrányosan viselkedett, tudta meg a HVG.hu. Az LMP fegyelmi tanácsa vasárnap hallgatta meg az elnökségi tagját, a történtekről majd felmentették. Ezt tegnap tudta meg a HVG, tegnap ugye ked volt, 12 óra 08 perc, a vasárnap az ehhez képest másfél nappal korábban volt. Az LNP Fegyelmi Tanácsa megállapított, hogy Ungár Péter a párt elnökségét, aki védséget követett el, amikor nem megfelelően viselkedett a nyári fesztiválon, ugye akkor felmentették a fegyelmi eljárás, arra tekintett, hogy fegyelmi védséget nem követett el. A hvg.hu információ szerint ez a fegyelmi határozat született vasárnap az ügyben. A döntés ellen még 15 napig elvileg lehet fellebbezni a belső szabályok szerint, ugyanakkor úgy tűnik, hogy Ungár ezzel megúszta a kínos esetet. Az ellenpés politikus hvg.hu kérdésére csak annyiban akarta kommentálni a döntés, hogy még egyszer elnézésként minden érintettől. Vasárnap ült össze a pártfegyelmi bizottsága, az elnökségi tagot is meghallgatták a történtekről, bár az augusztusi botrányos eset után rögtön etikai vizsgálatot kért maga ellen, és a Facebookon kért elnézést, amiért minősíthetetlen viselkedett. Az MP etikai bizottság először megállapított, hogy Ungár etikai vétséget követett el, így került az ügy a fegyelmi bizottság elé. A hír 24, pontosabban a 24.hu az viccesebb, mint a HVG-b, miközben mindenki a hvg.hu-ra hivatkozik, ők azt írják, ungár büntetése már így is súlyos, bármennyire szeretne, nem mehet a Momentum rendezvényeire, ugyanis kitiltották azokról. Két dolgot ajánlok ezzel kapcsolatban önöknek megbeszélni. Illetve nem is megbeszélni. Beszélgetni, nincs megbeszélni. Ittélkezni se. Az egyik az, hogy önök nem most, hanem jóval korábban is teljes joggal vethették fel, hogyha én változtatni akarok azon, ami most van, akkor miért az ellenzéket birizgálom előszeretettel? Birizgáltam én az ellenzéki sajtót, birizgáltam én mindenfélét, miközben kormánypárti oldalról más módon kritizáltam eseményeket, mint ahogy azt egyébként önök elvárták tőlem, vagy megszokhatták az úgynevezett baráti sajtókban. Mit gondolnak erről? Ez az érten haragszom nem ellened, ez vajon használ-e vagy sem? érthető -e benne a jó szándék, vagy valójában én a jelegi hatalom konzerválását szeretném lehetővé tenni? És ahogy azt egy korábbi beszélgetésben hallgathatták, tavaly én egy Fidesz kollaboráns vagyok. Ez egy fontos módszerbeli kérdés. Tegnap megkerestem Siffer András, hogy hozon hozzon össze engem a fegyelmi Bizottsággal, a telefonon is beszéltünk, nem jutottam be ilyebb. Önök nagyon jól tudják, hogy Szél Bernadette a pártelnöke, aki most már miniszterelnök jelölt is, türelmet kérek, nem fejeztem be. Aki most már miniszterelnök jelölt is, egyebek között Orbán Viktor a nőkkel kapcsolatos megjegyzése okán döntött úgy, hogy ő miniszterelnök jelölt lesz. Ungár Péter története az LMP honlapján nem található. Az így egyet a világán, semmit nem találtam ott. A HVG megtudta, mindenki a HVG-re hivatkozik, hogy a HVG hogy tudta meg, nem tudom, nem is érdekel. Szél Bernadett az ügyel kapcsolban, nem nyilvánult meg, a fegyelmi bizottság döntéséről részletek nem tudhatók, nem lehet tudni, hogy etikai bécségen, túl fegyelmi vétségen innen, gyakorlatilag mi alapján döntöttek. Itt a vakkomondor országában visszaemlékezhetnek, bár ezt nagyon részletesen a kéfe Jancsi vagy a felkelt Jancsi nyáron nem tárgyalta, Ungár Péter történetén inkább átléptünk, semmint, hogy megítéltük volna. Nem elítéltük, hanem megítéltük volna. Fiatal, bemászott a sátorba, inzultált embereket, valójában akkor lettek volna kemény szavak, ha azt kérdeztem volna, hogyha az ön lett volna ott, akkor ön hogyan reagált volna, de én ezt nem kérdeztem, és most se kérdezem, csak mondom. Ungár Péter többször elnézést kért, mély bűnbocsánatot, soha nem. Gyakorolt, Saját maga nem gondolta azt, hogy ez untig elegendő ahhoz, hogy a pártjának ne legyen olyan nehezéke, hogy kiválik az elnökségből. Szél Bernadés soha szájára nem vette ezt a történetet, és ezükben soha nem nyilvánult meg a fegyelmi bizottság döntését, nem kommentálta, sőt nem is említette. Sifer András, aki egy fontos tagja az lmp nek miközben vezető tisztséget nem visel, elhárította a közeledése, de fontosnak talán felhívni telefonon. Rosszul látom-e meglehetősen jelentős szóképzabarral, hogy nagyon jelentős csorba esett az LMP makuláján. Én értem, és tudom, hogy a soros kampány, és tudom, hogy Mészáros Lőrűnc, és tudom, hogy ezeket a dolgokat nem lehet egybevetni. És azt is lehet kérdezni, hogy fiala, te tulajdonképpen mit akarsz. Csak azt tudom mondani, hogy a négyzet filmben egy ember bedob minden postaládába egy levelet, mert egy címzetről azt gondolja, hogy ő a vétkes az illető soha se adja föl magát személyesen, de visszaadja a tárgyakat, és egy másik embert, akit alaptalanul gyanúsított, meg arra szólítja fel a levélírót, hogy kérjen bocsánatot, mert ellehetetlenítette az életét, mint kiderült, nem hagyja, hogy a, szüleit, a szülei nem engedik, hogy focizhasson a barátaival, mert egyébként káoszt csinál a levélíró életéből. Csináljak-e káoszt az LMP életében? 061 489 0999, illetőleg 0630 figyelek, ha Jó reggelt Jó reggelt Két felvetése volt Az első, a korábbi az arról szólt hogy önt azzal támadják hogy noha változást akar az ellenzéket ostorozza és nem a kormánypártot vagy, vagy valami ilyesmi volt a lényege én azt gondolom, hogy ez az egyetlen megoldás. Nekem az óriási szívfájdalmam az, hogy a nagy megmondó emberek bármelyik oldalról azt gondolják, hogy az a feladatuk, hogy a másik oldalnak az összes hibájára rá, vélt vagy valós hibájára, szinte mindegy, rávilágítsanak, pelengére állítsák és jól megmutassák a világnak. Holott én azt gondolnám, hogy minden megmondó embernek, vagy véleményformáló embernek az lenne a feladata, hogy a saját oldalát megpróbálja rendbeszedni, lenyesegesse a baromságait, javítsa azt, amit javítani lehet, és ha mind a két oldal ezt csinálná, és tudom, hogy nem szereti az egyik oldal, a másik oldal a verziót, de ez nem megy most másképp, akkor itt annyival jobb világ lenne, hogy azt el nem tudom mondani. Második. A második az az kérdése volt, hogy ez most esette volt a makuláján, vagy nem? Esettetlen. Hát bicsom. szerintem ez gáz. Ez nem gáz, ez annál sokkal több. Szél Bernadettnek nincs meg szerintem a tévedés minimális kockázatával. Az a morális tőkéje, amivel ő egyébként másokkal fellép, egész egyszer azért, mert a saját háza tájékán nem söpörte el azt, amit onnan el kellett volna söpörnie. Ez engem, ez engem arra emlékeztet, mikor egy politikus valamit leírt, ami, ami nagyon kilógott a, a, a, akár a saját csoportjának az ideológiájából, akár az elköltség megítéléséből, és akkor azt mondták, hogy igen, igen, de ez az írói munkásság Nem, Nem, itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az ember a sajátjaival szemben elnéző. Az kérdés az, hogy ezt önök hogy ítélik meg. 061 489 és 06 1161 Csináljak-e káost az LMP életében? Lehetetlenítsem el elszél Bernadettet azért, amit nem tett meg. Lehetetlenítsem -e el az LMP-t azért, mert nem adott ki közleményt arról, amit a HVG valahogy megtudott egy vasárnapi eseményről. Jó reggöt. Jó reggelt kívánok Hát szépen úr <kül> Erre szoktam én mondani, hogy irigylem a probléma. Oké, okay, rendben Jó reggelt kívánok Viszont hallásra Ez egy értelműségi műsor Aki az értelműségi műsor felvetéseivel nem tud mit kezdeni Az gyakran mondja azt, hogy irigyli a problémáimat Én egy filmből indultam ki Ha megnézi azt a filmet, és utána átgondolja ezt, akkor legfeljebb azt fogja mondani, hogy fia Laura, én erről a filmről kijöttem, mert untam, és akkor azt tudom mondani, hogy hát sajnálom. Két malomba nevezünk. 061 489 099 és 0630 677 1161. Hogy van az? hogy vasárnap összeül egy fegyelmi bizottság, és arról nem ad ki közleményt. Hogy van az, hogy a HVG meg tudja? Elárulják nekem azt, hogy az mit jelent, hogy a HVG meg tudta? És a HVG ennyit tudott meg, és azt jó napot, többet nem. És van erről jegyzőkönyv. És lehet tudni, hogy kik a tagok. És azt lehet tudni, hogy a fegyelmi védség az hol kezdődik, és az etikai vétség az hol fejeződik be. És egyébként tudjuk azt, hogy a fegyelmi bizottság az milyen döntéseket hozhat. Ejnye, nono dádá, nem mehet moziba. Megrovás, felfüggesztés. Vagy maga az esemény, hogy Ungár Péter tajtrészegel inzultált nőket és férfiakat, amire egyébként nem emlékezett, hiszen tajtrészeg volt. Ez teljesen lényegtelen. Szemben azzal a fideszes polgármesterrel, aki jól megverte a feleségét, holott ő valójában nem verte meg, csak átesett a kutyáján, egy komondoron is így esett kár az ő feleségében. 061 489 0636771161 1161 Figyelek, ha mire. Belejtve, hogy irigyeljék a problémámat. Viseltek, és az a és volna... 0636771161. Elempés barátaim, nem elempés barátaim. Lánygyermekes gyermekes szülők, fiúgyermekes szülők, gyermektelen szülők, 10 évesek, 20 évesek, 30 évesek. Mi a vélemények? Mi a véleményetek? Vagy ne csinálja a káoszt az LMP életében, mert már abban van. Ennél nagyobb káosz, olyan meg nincs, nem? Vagy káosz, káoszabb, legkáoszabb. Minek tekintsem a hallgatásokat, barátaim? Tényleg annyira pihent agyú vagyok, hogy ez nem foglalkoztatja önöket. Nincsenek gyerekük. Nem voltak gyerekek. Nem voltak részegek. kriészeget. Nulla egy négy nyolc kilenc és nulla hat hat de rég volt már, hogy szépnek láttam, céltől óvtam, én úgy vigyáztam. Dana, Dana, don, azt mondtam, hogy beszélgessünk. Nagyon, hát dana, egyelőre... Elmúlt rég, nincs erő, hitopjam. Dana, Dana, don, akarom, Dana, Dana, don, jó barát. rájöttem már Igen, gondolkozz el Nem nehéz, ó nem Látod, elmentő és itt a rózsa szépen Csárgó virágon, régi rigipánokon, domodonodon, nem él már. Mi a lényeg hogy a fiam az a sötő? A vagyok, maga, még nincs azaz, hogy nincs és nem is lesz, hogy nem a gard, ez minden képebb próbálnak beszélgetni a hallgatóimmal. Nem mindegy, kegyfeje. 98 0. Nincsen. Beadhatom a versbot. Jó barátom, tudod, de hogy miért nem Sejtem, sejtem, mennyi, mennyi idők. amit ami Oké. Figyelj, adja ezt az enyémmel, és akkor majd becsejtünk, a melyik Annyit nem adok magának, körülbelül három ekkor felhívnám a titikok Gondolkozzá! időhoz. Ez teljesen lények van, Így van, így, így. Jó, igen, igen, igen, igen. Oké, okay, jó, oké. Okay. Hát akkor lesz egy beszélgetés, legalább egy beszélgetés lesz. Azon gondolkodom, -e, hogy mi akadályozza önöket meg abban, hogy megnyilvánuljanak. Halványi gőzöm nincs. Nem értik a történetet. Nincsen elég információ a birtokukban, de te akkor is adok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Értem a történetet, és mélyen elítélem, ami Mit? történt. Mit? Mit ítélel? Jó reggelt! Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Uram, hölgyem, ha nem szólal meg, akkor a hallgatásával nem emeli így műsorom fényét, viszont hallásra. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön nem érintette meg, amit tegnap előtt a parlamentben történt. Elnézést, ne haragudjon azt, hogy én az ön telefonjainak a 80%-ára igyekszem... Ne nem engem kultúr... ítéljem meg! Oké, okay, ha... én egyáltalán nem ítélem önt meg. Fizika óra van, mondtam, hogy földrajz órával kapcsolatos témát is lehet hozni, de ez most nem sikerült. 061 489 és 063677-1161 fenn vagyok az árbóckosárban és látok valamit, és akkor önök azt mondják, hogy de nem fontosabb az, ami ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, mert a tévedés kockázatát fenn kell tartani, és az a hajó, amin vagyok annak az épsége, de sokkal inkább a hajó levő levőképsége az mindenek előtt való az én személyes felelősségem az, hogy végül is miről beszélgetünk és miről nem. Ungár Péter és az LMP Szélben Nadett Makulája és az LMP Csorbája, valamint a Káosz és a Négyzet. 061, 489, 0999 és 063677161. Szülők, gyerekek! Szexuális életen innen élők, túl és alattiak. A műsor 14 éven oljaknak nem való. Felette is csak igen korlátozott mértékben. Valójában arról beszélek, amit annyiszor számon kérnek önök, embereken, médiamunkásokon és politikusokon, a hitelességet. Hitelese az a párt, amely az elnökségi tagjával kapcsolatban így el. Jó reggelt, János! Uh, először átnéztem, hogy mi van a HVG cikkben, nem akartam úgy hozzászólni, hogy nem ismerem a témát. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy pont egy hitelesség uh, tűnik el az LMP mögül, ahogy hogyan kédi számon, vagy nem kédi számon egyes politikusoknak a, a egyes rossz mondatait, mert tényleg nagyon neki tud lenni az egy-egy rossz mondatnak. Ez egy rossz viselkedés volt, és nem, nem, nem tettek meg. Tehát semmit se tettek, tehát uh, hagyták ezt a történetet el, elfutni, ellaposodni. Ez így van. De mit érdemel az a bűnös, akinek záloga az ön, meg az én kezemben van? A legrosszabbat tették ezzel. Tehát, a uh, nem tudom, hogy félbemeredett benne van ebben a bizottságba. Ő a párt elnöke. Hogy... Igen. Ő egy miniszterelnöke volt. Így van, tehát, a, tehát amikor, amikor a, ahogyan szél Bernadett megnyilatkozó esélyt ismerjük, hát ugye Bernadettet magát nem ismerem, de ahogy a nő harcosan szokott állni ügyekért, gyakorlatilag az egész pártnak kéne ugyanezt tenni, ha nem ugyanezt teszi, akkor most van egy szél Bernadettünk, meg van egy párt, amelyik ugyanúgy képes, is dologat, Oké, és hogyha az, az előző hölgyet veszem, de nem akarok személyeskedni neki, azt mondja, hogy fialaúr, de hát az LNP, ami reménységünk, miért fosz meg bennünket az egyetlen reménységünktől, akkor mit mondjak majd neki? Hát azt kell mondani, hogy, hogy, hogy hogyha, ha elvek szerint él, akkor ugyanúgy muszáj neki az lmp nél is azt mondani, hogy eddig és nem tovább. Tehát azt azt kérdezi ez hogy... a nem létező hallgató, ide fialaur úr, az, amit a Fidesz csinál, az nem rosszabb annál sem, mint hogy ön így a kákán csomót keresve próbálja az ellenzéket kicsinálni. Ki, fog itt megvál... Ki fogja itt megváltoztatni a mi elviselhetetlen életünket, Fialal úr? Hát egy, mi fogjuk megváltoztatni, tehát más nem tudja megváltoztatni, csak azok, akiknek ebből elege van, de akkor is, tehát ugyanazt kell számunkérni a saját kedvenc gyerekemen, mint másokon. És pontosan nekünk kéne a legszigorúbbak lenni a saját gyermekünkkel szembe. Köszönöm szépen. 0614890999 és 0636771161. Figyelek avamire. Nem hiszem el, hogy nem gondolnak semmit sem. Jó reggelt. Jó reggelt. Harmadszor is jó reggelt. Viszont hallásra. Én azt értem hogy más szemében a szálkát sajátjában a gerendát se, de akkor tessék ki mondani. <SZ1> És ha megkérdezik tőlem, hogy mit akarok, a válaszolok rá. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Egy öncritikával hadd kezdjem. Hát nekem is eltartott két-három évig, míg megértettem az egész logikáját a misornak de azt hiszem, hogy úgy tudnám legjobban megvilágítani, hogy a Quiz Show című filmben amikor megkérdezi a Ralph Fiennes hogy most elmondja, el a szüleimnek és a bíróságnak az igazat és utána mindenki nézze meg, vagy látta ott a megoldás de akkor ezt mondja a többieknek is köszönöm szépen, viszont hallások immáron két filmajánlót is hallottak ma reggel Nem hiszem el, hogy nincs véleményük. Miért nincs erről, vagy ténylegában is miért nem találtam egy árva, kibabrált hírt sem az LMP honlapján? Vagy valaki találja meg, hogy mi volt vasárnap? Ron Werber ezt ajánlottak Ron Werber leült a haba nyárpival. a kis Roni és ebben maradtak. Azért mondom ezeket a mondatokat, amelyeket egyébként az elmúlt időben nem mondtam, hogy kihúzzam önökből, hogy mit gondolnak, mert nem hiszem el, hogy nem gondolnak semmit. Egy-kettő, nem tudom, itt időnként kontakthibára utaló jelek vannak, amelyek számomra nem ismeretlenek, de nem nagyon szeretem, szóval... Én egy berepülő pilóta vagyok, egy pár dolgot már megoldottam, de nem szeretni örökké az életemet kockáztatni. 0614890999 és 0636771161 Tudják mit? Legyen a csönd kínos önöknek. Nekem nem az. Ezzel az elefántbőrrel, amivel rendelkeznek, ezzel nem fogják tudni megváltoztatni azt, amit meg akarnak változtatni. Ezzel az elefántbőrrel, ezzel az elefántérzékenységgel soha a büdös életben nem fognak túljutni a Fideszen. Soha. 061 és 0636771161. Öreget. öreget kívánok, van egy ötletem, mi a pösmit Máriát, miért nem nevelte meg a piacskáját Oké, okay, rendben van, majd amikor az ön lányához bemászik valaki, akkor majd ön is gondoljon arra, hogy felhívja az illetőnek az anyját Viszont hallásra Oké, okay, rendben van, akkor ez egy másik történet Uram, az ön lányának a sátrába bemászik egy fiú, és ön felhívja az anyját nem szeretnék az öllánya lenni. Ha az én lányom sátrába bemászna egy fiú, és így cselekedne, akkor megkérdezném azt, hogy mi történt. És azt követően, hát annak függvényében, hogy mi történt, hát egy ilyen deszvis jellegű Chuck Bronson film azt valaki nem úszná meg szárazon. Hozzátéve, hogy ha valaki a végén eljárna ellenem, mert olyasmit tettem, ami a jogba ütközik, természetesen a fizikai tetlegességnek a nyolc napon belül gyógyuló részét választanám. Ha, akkor azt mondanám, hogy annak eleget tettem, amit a lányom elvárt az apjától, de amit soha büdös életben nem lett volna hajlandó kimondani. Amennyiben ön úgy gondol, hogy ennek a történetnek a megbeszélése, Smit Máriával való telefonbeszélgetésem, ezt a mondatot nem tudom befejezni. Egyrészt nem tudom, másrészt nem akarom. Nem kívánom önnek, hogy a lányával ilyen történjen, de nem kívánom önnek azt, hogy egy ilyen eljárás után azt mondja a lánya, hogy Rosszabb az, amit az apám tett, mint ami velem történt a sátorban. Még egy telefon belefér 061 489 099 és 0636771161. Csak azt ne kérdezzék, hogy mit akar tőlünk, fiala úr és nem arról beszéltem, hogy én megdádáznám Bunkár Péter, csak hogy tiszta legyen az, amit itt az elmúlt időben elmondtam. 746 van, 746-40, várok 747-30-ig. Végül is addig, ha valaki most kezdeményez egy hívást, akkor befut. De ha átgondolják, és meg tudják írni azt, hogy mi az, ami ilyenkor az önök fejében volt, de nem tudták épesően elmondani, akkor Dörre pont Gmail.com Hát nem sok sikeredett. Lát? Eljutott, én a nyár folyamán akkor nekem nem volt még reggeli rádiomisorom eljutott hozzá mennek az Ungár Péter féle történetnek a híre, Ungár Péterrel is beszéltem ő nem akart a nagy nyilvánosság elé állni elmondtam az akkori sajtócikkeket többé-kevésbé minimális visszhanggal és telt múlt az idő Tegnap ugye szembesültem azzal amivel szembesülni lehetett, és a belső hangom az azt mondta, hogy beszélnék a fegyelmi bizottságnak valamilyen vezetőjével, vagy tagjával, és megkerestem Siffer Andrást, kerestem egy kontaktot, aki egyrészt elhárított, de visszahívott, és hogy mit mondott, azt nem mondom, mert nem került a műsorba. Magában a telefonban, amit most mi ketten folytatunk, és ami, ami, amiért ezzel így foglalkozom, abban alapvetően a barátnőm játszik szerepet, aki momentán a népszavagújság írója korábban a népszavadságé volt, de ha utcas lenne, annak se lenne jelentősége, mert arról beszélt, hogy itt a vakkommondor országában, amikor annak a polgármesternek a feleségét megverték, és ahogy az ország foglalkozott, megítélte, elítélte, nem ítélte meg, nem ítélte el Ungár Pétert azért, amit tett nyáron vagy, amit nem tett, és az ezzel kapcsolatos kommunikáció fölött, mint a Nikkel Szamovár húzott el, akkor én a magam részéről a barátnő mért is ki akartam állni, és minden nőért, akit egyébként szexuális abúzus ér, különösen egy olyan párt esetében, amelynek a miniszterelnök jelöltje azt mondja, hogy egy között azért is gondolt miniszterelnök jelölt lenni, mert Orbán Viktor úgy beszélt a nőkről, ahogy Reggel elmeséltem a műsoromban azt, amit erről nagyjából tudni lehetett, hogy a téma ismerete befolyásolja az embereket. És hát alapvetően a hallgatás és a szemérmes elhúzódás volt benne. Én gyakorlatilag azt mondtam, elmeséltem a négyzet című filmnek egy történetét, amit most neked nem fogok elmesélni, hosszú és bonyolult történet, érdemes megnézni a nézetet Egy rendes értelmiségi műsort akartam csinálni azzal, hogy morális kérdéseket hozzá hozzátéve, hogy hát mit követek én el akkor, amikor az egyébként elviselhetetlen Fidesz hatalom egyik olyan megfúróját kritizálom, aki ehhez valamilyen reményt lehet fűzni, mondja fialaúr, miért nem a másik oldal támadja, miért kell örökké a miénket támadni, és én azt mondtam, hogy talán azért is, mert ahhoz, hogy egy késsel vágni lehessen, ahhoz annak élesnek kell lenni, és a csorbát ki kell köszörülni, márpedig itt az LMP-nek a becsületén csorba eset Különös arra, hogy egy vasárnapi eseményről a HVG valahogy megtudta, hogy volt. Én az LMP honlapján ennek az igénye a semmi jelét nem tapasztaltam, de ha igen, akkor abban segítség, Kell lenni. Mindenki a HVG hírét vette át, és én azt gondolom, hogy ez annál fontosabb dolog semmit, hogy a HVG valahonnan hírét vette ennek, beleért, hogy a HVG se írta meg, hogy ezen a fegyelmi bizottságon mi történt. Hát ennyi az alapvetésem, és most te A vonalban Gergely Zsófia. Jó reggelt a hallgatóknak. A HVG azért nem írta meg, hogy mi történt a a jülésen egészen pontosan, mert, mert tőlem is ugyanúgy elzárkóztak. Tehát a részletekről ennyit tudok mind, amennyi abban a hírben megjelent tudom, hogy volt személyes meghallgatás, nagyjából azt is tudom, hogy nem tartott túl sokáig, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy éjszakában nyúlóan boncolgatták, hogy Ungár Péter mit csinált azon a bizonyos fesztiválon, vagy megszületett egy döntést, és utána még két napomba telt, mire, mire erről is olyan információkat ugye meg tudtam szerezni, hogy ez a tegnapi, tegnapi hír De Itt van egy vajnok a párt, amely a saját fejelmi bizottságáról egy kokkat nem közül egy olyan ügyben, amely joggal háborította föl, nem csak a momentum tagságát. Hogy viszonyulunk ehhez, kedves Gergely Zsófia, mint újság. Hát olyan értelemben közölte el, hogy, hogy végül is nekem elmondta, és, és a házi től valóban elvette, átvették sokat. De ezt Azt az, az ellenpét alapján nem... valahol én megtalálhatnám. Nem, nem, nem, ez teljes mert ez a szokásos. De szokásos mi is szokás? Oké, okay, rendben van, de akkor baradjunk abba. Szerintem, ezt neked nem kell mondanom. Én ezt értem, de én akkor az LMP-ről azt gondolom, hogy jó, nem fejezem be, nem. igen, figyelek. Nem, szerintem egyébként, amit a felvezetőben meg az összefoglalóban elmondtál, az tökéletesen igaz, és ezt én is osztom. Tehát azt gondolom, hogy ez, és az, hogy most ennyire hallgatnak, ez az, pontosan az, hogy a hogy belátták, hogy az első kommunikáció az, az abszolút tovább rontott a helyzetem. Mert ugye ez is hozzátartozik a történethez, hogy ugye először nem lett, tehát nem lett, nem lett helyén kezelve ez a dolog. Elnézést kért ugyan kéter, viszont ugye az első nyilatkozata az, az volt, hogy még inkább fokozta, hogy ahhoz képest, hogy ő részegen miket szokott csinálni. <síns> És <síns> ez gerjesztette tovább, ugye volt itt himnusz volt itt minden. Na most az, hogy vállalhatatlanul viselkedett, az szerintem egyszerűen nem kérdés, és pontosan ez a szomorú benne, hogy a vak ez, ez inkább ilyen, ilyen, ilyen vitteskedő kommenteket, legyünk Nekem az egy hallgató az előbb azt mondta, hogy Fialagor, miért nem beszél a Schmidt Máriával? És pedig azt mondtam, hogy ha a saját lányommal esne meg ez a történet, akkor ez, hogy egy Charles Bronzon lenne belőlem. Nem tudom pontosan, hogy mit cselekednék, de hogy nem a gyereknek az apját hívnám föl. Az egészen biztos, és itt valójában, miközben nem szeretnék bíróság elé állni, amiatt, amit a lányom érdekében tettem, fontosabb az, hogy a lányom szemében milyen kép alakuljon ki az apjáról, semmint az, hogy egyébként azt írják, hogy a fiala magából kivetkőződte, mert nem lettem volna kivetkőződ, de valami olyasmit tettem volna, amit a lányom ott, akkor a sátorban a másik túlereje okán nem tudott megtenni. Hál' Istennek nincs ilyenről szó. De Ó, azért bo bocsánat, azért elnél, hogy, hogy azért ő olyan értelemben, tehát hogy az, hogy ő pontosan, tehát, hogy itt alapvetően túlereje, tehát Inger Péter nem, hogy mondjam, nem kisebbíteni akarom, amit csinál. Ő inkább kínos és vállalatlan volt, mint amennyire erőszakos egyébként. Az, amit csinált, az tényleg vállalatlan, de mit már csak azért sem kéne felhívni, mert ugye pontosan tudjuk, és látjuk, hogy az ellentés elnökségi takként ő mennyire megpróbálja magát leválasztani ugye a kormány biztos Igen, Egyszer próbálj, de ugye ez tévú, csak ugye ezt azért mondom, mert ugye a hallgatóm ajánlotta ezt. Én pedig azt mondom neked, hogy az az LNP, amely itt most kormányváltó erőként jelenik meg, számomra ezzel az egy lukkal a hajón el tud süllyedni. És szerintem elsüllyedni nem tud, de Pontosan ez, ez a magyarázat az egésze. Tehát amikor Rolverbert leigazolják, amikor Demeter Márta átül, amikor minden tényleg, hát Szél Bernadetnek bármelyik, bármelyik nyilatkozatát meg kell nézni, folyamatosan ugye alternatívaként próbálja pozícionálni a pártot, akkor egész egyszerűen nem engedhették meg maguknak azt. Tehát sajnos ez egy, ez egy kommunikációs húzás. Ez, hogy gyorsan lezavarni, elhallgatni... Hát gyorsan lezavarni három hónap után. Nem, három hónapig altattál, hát, hát, nem három hónapig, rá, hónapig oké, erről nem De az mit jelent, hogy valami etikai védség, de ugyanakkor fegyelmileg nem megítélhető? Lehet tudni, hát, hogy az egyik hol végződik, és a másik hol ez kezdődik? Az alapszabály, nem, én erről a részleteket nem tudok. Azt tudom, hogy ezon az alapszabályban. Nyilván az egyik az ennyibe kategória, a másiknak lett volna a súlyosabb következménye. De nem tudom, hogy azt mondjuk a hallgatók egyébként mennyire tudják, de Ungár Péter egyébként egy, az, főleg az utóbbi időben nagyon nagyon megerősödött. És ő szél én úgy tudom, az én információim szerint gyakorlatilag a jogkeze. Aki tényleg ott van a döntéseknél. Most komolyan azt gondoltuk, hogy most elkezdik azt boncolgatni, hogy sátorban mászás az most egész pontosan mit, hol, hogyan, miért. Tehát egész egyszerűen nem. Sajnos ezt nem fogják meglépni, és én tartok tőle, hogy most ebben a műsorban hangzik el ez utoljára, és soha többet ezzel senki nem fog foglalkozni. Vége van ennek a, a, a, a kifutásának. Attól én még gondolhatom azt, hogy ettől fog elsüllyedni, vagy ha nem, akkor én elsüllyeszteni nem akarom. Tehát a négyzet filmet nem látod, ugye? Nem, sajnos nem. Um, ott az a dolog lényege, hogy valakitől ellopnak valamit, és a pali belép, beméri a telefonját, hogy melyik ház mindegyik lakásba bedob egy levelet, hogy visszaköveteli ezt a telefont, meg mindent, amit elloptak tőle, hova adják, le, leadják a telefont, meg az összes többi dolgot, majd 48 órán belül kap még egy csomagot, és hát a Pali nem érti, hát annyi mindent nem loptak el tőle, és mint utólag kiderül, hosszú, bonyolult történet, de ragyogó, egy török, vagy minden esetben nem biztos, hogy svéd kisfiú, egy 8-10 éves forma arra szólítja fel a palit levélben, hogy kérjen bocsánatot tőle és a szüleitől, mert a szülei komolyan vették ezt a fegyegetést, azt hitték, hogy ő tényleg lopott, és most őt nem engedik emi Miatt a barátaival focizni, és a Pali először természetesen teljesen komolytalannak veszi a fiút, miközben tudja, hogy egyébként ő mit követett el a fiúval szemben, majd mindent megpróbál reparálni, hogy milyen sikerrel, arról szól egyebek közt a film. Azt hiszem nagyon rövid voltam, és azt hiszem, hogy a lényegét ennek a részletnek elmondtam. Én azt gondolom, hogy amit az LNP-nek ezügyben meg kellett volna tennie, azt az LNP nem tette meg. Ebben tökéletesen egyetértünk, ebben nem fogok veledítatkozni, tényleg nem tette meg. Egyetlen egy ilyen utóhatása az egy ilyen fajta cím mert azért címkézünk. Tehát a Smit a kicsi fia címke mellett, Unger Péter most azért egy időre ezt a részeges sátorban mászós fesztiválozós címkét megkapja, de pontosan erről beszélünk gyakorlatilag folyamatosan, hogy ez nem fog számítani. És olyan is van azért... Te ezt nagyon jól tudod, hogy ha valakinek valamilyen konfliktusa van valakivel, akkor van olyan, amikor az ember pro forma kér a másiktól elnézés, és van olyan, amikor igazán elnézés kér, és van olyan, amikor az elnézésen kívül olyan magatartást tanúsít, amiből kiderül, hogy ő ezt tényleg komolyan veszi. Én a tévedés minimális kockázattával ezt az lmp ben de konkrétan Ungár Péterben már, amit a médián keresztül megismerhetek, nem éremtettem. Öh. Fegyelj, most én erre azért hagynám semmit, mert én aznap beszéltem vele, ráadásul úgy, alak, mert úgy aznap, hogy amikor ez az egész botány kirobbant, és többször is beszéltem velem. És, és azt gondolom, hogy ő igazából a, a, attól, attól, talán attól tért észhez, vagy ha tanul valamiből, mert azért, azért adjuk meg a lehetőséget, ha tanul valamiből, akkor inkább abból, hogy, hogy Eredetileg valószínűleg így volt, ahogy mondod, hogy nem kezelték elég komolyan. És ez, hogy végül ez a kifutása, az is azt mutatja, hogy inkább nem kezelik komolyan. Ugyanakkor azért ez megcibálta ezt a pártot, szerintem. Tehát ez, ez egy olyan annyira kínos, annyira minden... megcibálta a pártot? Hogyan cibálta meg ezt a szerintem pártot? Természetesen igen. Hát én mondjuk, én annyira... Én ugye online média vagyok. Tehát én azt látom, hogy mondjuk így a hírek, így, így mennyire érdekel az embereket. Tehát én mondjuk láttam aznap, hogy, hogy mire kattintanak az emberek, és hogyan terjed el. És miután mondom, elkezdett ez a székehínuszos, uh, végtelenül rosszul sikerült magyarázkodást, ez az eredetihez képest még tovább és tovább. Tehát ez, ez akkor abban a három-négy napban, akkor tényleg erről szólt. Nagyon-nagyon sok hír, nagyon-nagyon sok beszámoló. Tehát, hogy eredetileg ez, ez nem innen indult. Egyébként eredetileg csak annyit tudtunk, hogy volt egy biztonsági gyűrős balhé. Igen. És aztán előkerült egy valaki, utána került, még valaki jött, a sátor jött a. Tehát, hogy ez egy ilyen pillanatok alatt tulajdonképpen felpumpálódott, és gyakorlatilag ezért is olyan szerintem egyrészt, hogy akkor eltelt egy viszonylag hosszú idő, meg hogy ezt most már itt tényleg így le akarják zárni, és nem akarnak vele a továbbiakra foglalkozni, hanem már ugye a választásokra akarnak koncentrálni, és ebből a szempontból, hát látjuk, hogy Univer Péter mennyit nyilatkozik. Tehát, hogy őt, őt, tolják most már egy csomószor ugye előre. Tehát ott van országos csatornákon, ők reggel a kanapén a. Az a megmondását. Mondjuk azóta kicsit visszavett, azt az érdélyérzékelést. A lehet. döntés ellen még 15 napig elvileg lehet fellebezni a belső szabályok szerint. Ki Az Azt nem tudom, hogy ki de hát azért nem tudom mennyi az odza annak, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy lesz ilyen. Szerintem egyébként, hát a párton belül biztos lehet, kívülről nem nagyon hinném, hogy. Okay, hogy és a más szemében a szálkás, sajátomében a gerendát, az, az hogyan van? Ezt egy minden alkalommal fel fogják egyébként nekik hozni. Tehát ezt ezért rontották el azzal, hogy nem, tehát hogy legalább középsúlyosan nem kezelték az ügyet, mert, mert uh, mostantól kezdve ez, ez, ez mindig ott lesz. Bocsánatos bűn? Nem, abszolút nem. Szerintem nem. Köszönöm szépen. Tehát ezt megbocsátani biztos, hogy nem. Tanulni lehet belőle esetben. Oké. Okay. Szia. Hello. Ez a kéjféján Csi. Ha nem vették volna isre. De volt már, meg lá... és 06 3677 Elmúlt rég, Addig mondják el a történettel kapcsolatosan a véleményüket, amíg este... Az este nem jön el és azért nem jön állom a szemükre, mert elkismert lesz. Nagyon pikilt, nagyon szemtelen és nagyon igazságtalan akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ez a csönd, ez a Fidesz győzelmének a csöndje. Gratulálok Önöknek. De nem a Fidesz okán, hanem annak az okán, hogy egy olyan történet kapcsán, amely millió olyan dolgot lehetővé tesz, hogy megszólaljanak. És olyan szálai vannak, amelyekkel a kapcsolatban felszabadítóan nagyszerű beszélgetéseket lehetne folytatni. Önök kussolnak. Kussoljanak. Nem szét, Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Hát először is arról, amit mondja, én egyetértek maximálisan azzal, hogy az LNP-nél itt ki kell köszönni a csorlát Ennek az ügyében én valamit tettem is. Most elindítottam valamit. Szenteméze a és itt van egy Drávud Zsolt nevezetű vezető képviselő, valami ilyesmi, de nekem van hozzá személyes kapcsolatam és ezért fölhívtam most reggel. Elmondtam neki mindazt, amit a rádióban előadott és felvetett. Ő ezt a rádióban hallotta is talán valamilyen szinten, és azt mondta, hogy utána fog ennek most menni, és megpróbálja az etikai vezetőt fölhívni, a, és ebbe az ügybe megnyerni, hogy akkor hívja fel, Önt kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Én is kíváncsi vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 06148909999 és 0630 jó 1 1 6 1 Még nem tudom, Kívánok fiaul! Hát, igen, én, én rosszul feküdnék le, hogyha nem, nem mondanám meg az teljes döbbenetemet, hogy, hogy pont az elnökségi tag ezt tette is, és szélben de egyáltalán nem szólal meg. Hát döbbenetes. hajrá szélbönödött, hajrá LMP, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Én még nem tudom, hogy fogjak hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem el. Keresem a szót, keresem a hangot, keresem a szót. Keresem a hangot, ah, tudom elmondva másképp, kipot minden, Vélek nem értes engem majd miért. Keresem a szót, keresem a, a hangot. hangot, keresem a szót, keresem a hangot. Nézd, én már lassan ki nem hiszem senkinek, mégis mindig kápízem, hogy szükségem van nagyon rád. Rád, rád, ó, nagyon rád Rád, rád, rád itt vitt el nekem. Ó, én még nem tudom, mi az, mit érzek Én már mindenben kitelkedem. Keresem a szót, keresem a hangot Keresem a szót, keresem a hangot hogy hát légy kicsit, megértők, hérlek, néha őszintén segíts nekem. Keresem a szót, keresem a hangot. Hát eddig jutottunk ebben a történetben, hogy ez sok-e vagy kevés, ezt meg önök. Én azt gondolom, hogy roppant kevés és roppant kínos. Nem hiszem és nekem is kínos, hogy ilyen hallgatóim vannak, illetve ilyen hallgatói reakcióim voltak, mert hogy a hallgatóimat nem azonosítom mindazokkal, akik itt ma megnyilvánultak. Részint mondantójuk, részint számuk alapján. Hadd reménykedjem abba, hogy egy sepű beszélek a spice tudom, hogy fogjak hozzá, én még nem tudom, hogy kezdjem el, keresem a szót. 061489099 és egy ebben a témában már csak néhány másodpercig, mert aztán megyek tovább. Ilyenkor Ádám mondja, hogy én hallom a, a kontaktívát, vagy tényleg kontaktíva van, mert ahogy beszélek a mikrofonba, tisztároja, mintha kontaktívás lenne például most. hiszed el. 0 1 4 8 9 9, 9 és 0 7 7 1, 1, 6, 1 nagyjából még 3,5 percen át. Figyelek, ha van mire. Ne gondol! Ugyankor beszélg belett te, vagy, vagy akkor a műsor után nézzed meg permanensen uh, kontaktivált jelen ez a van a saját hangom. sokszor felvetődött bennem, hogyha egy vezetékben lehet kontakthiba, akkor az ember fejében miért nincsen kontakthiba, mármint a szónak abban az értelmében most is percek. pörcög. Vannak olyan pillanatok, amikor talán a kialvatlanságom, a fáradtságom, a témák súlya alapján, tehát úgy sútba kívánom azt, hogy a technika éppen nem úgy működik alatta, mint ahogy szeretném. Rövidesen Gyurcsány Ferencel beszélgettek ehhez a beszélgetéssel is kell némi háttéranyag 8 óra után, negyed kilenc után néhány másodperccel neki kezdek, addig olvasgatok és figyelek, ha van mire, hogyha telefonálnak, ha nem, akkor addig csönd lesz nem ilyen hangzatos csönd csak így nincs kedvem maguknak zenét adni, nem érdemlik meg Bár a hallgatót büntetni, hát az egy farogsög. A hallgatók akár a nép válthatatlan. Csak ne beszéljenek arról, hogy a Fidesznek milyen borzalmas tagsága van, és hogy maguk mennyiben különbek náluk. Miközben ez a történet egy Fideszes, és nem egy lmp történet. Ez egy hétköznapi történet, csak éppen van egy LMP-s vonatkozása. 8 óra 14 perc van, még egy percig várok, ha bárki meg akar ezügyben szólalni, akkor bátran tegye, utána áttérnék a ceglédi ügyre. És hosszan olvasnék, nagyjából szerintem fél kilenc előtt fogom a akkor megfelelívom Gyurcsány Ferencet. Egy perc. Maradott döröpontfialajanos kukat, gmail.com, vagy Hogy hallgassanak olyan adókat, ahol ilyen beszélgetések nincsenek, mint amilyeneket én folytattam most éppen Gergely Zsófiával. 4.90. Gyurcsány Ferenc vagyonkezelése szakosodott cége az Altus Portfolio Kft. tavaly, tehát tavaly február 25-én, 2016. Még megpróbálom, de... Jó reggelt! Jó reggel. Viszont hallásra! Jó, viszont hallásra! Kettőző, több telefon nem bárok ezügyben. Köszönöm szépen, ma legalábbis nem. Leszerepeltek, pont. 2016. tavaly február 25-én 255 000 euró, csaknem 80 millió forint összegben kölcsön nyújtott a Szombathelyi Székerű Humán Operátor ZRT-nek, ennek vezetője csaba Csabát mintegy 3 milliárd forintos költségvetési csalásra gyanúsítják. Ceglidi Csaba, ilyen Szombathelyi MSPDK DK együtt Szombathelyi önkormányzati képviselő, ügyvédként gyorsai Ferenc és az MSP jogi képviseletét is ellátta több ügyben. A magyar idők birtokába került szerződést a kölcsönadó részéről a Gyurcsány felesége Dobrev Klára, az Altus Portfólió vezérigazgatói írta alá, lejárati ideje pedig 2016. április 30-a volt. A szerződésben a kamatot az aktuális egybanki alapkamat mértékében határozták meg, ezen fel a kölcsövevőnek 4800 eurót kellett fizetnie, az egész ügyletre pedig ceglédi készfizető kezességet vállalt. ismét Szeglidi Csaba és társai ellen, tehát azért látják, ez nem egy baráti kölcsön. banki alapkamat, kölcsövevőnek 4800 eurót kellett fizetni, miért? Halványgőzöm nincs, majd kiderül. Ismét Ceglédi Csaba és társa ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési büntetése és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A gyanús szerint a férfi által vezetett munkaerőközvetítést végző humán operátor ZRT körül szerveződő munkaerőközvetítéssel foglalkozó céghálózat 2013 és 2016 között mintegy 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. A humán operátor zrt kapcsolódó kapcsolódó iskolaszövetkezetek nagy része a cég által közvetített diák munka után nem fizet. Ki a diákok május és júliusi bérét az elmaradás beszélészek szerint mintegy ezer diákot érint, és súlyos milliókra rúg. Ezt követően a magyar idők lehozza a kölcsönszerződést. Mindeközben a Csongrád megyei Főgyészség jogsegélykérelme fordult az osztrák hatóságokhoz ceglédügyben, de ez már bennünket ebben a formában nem érint. Gyurcsány Ferenc. Napok óta Lászban tartja a kormányközeli sajtót, hogy idén tavasszal, tehát Gyurcsány Ferenc 2017-ről beszél, miközben a Magyar Idők egy 2016-os történetet hoz, és eddig egyébként a megjelent írások is egy tavalyi történetről beszélnek. Napok óta Lászban tartja a kormányközeli sajtót, hogy idén tavasszal jelentős kölcsönt adott a család cégünk Ceglédi Csabárak, illetve a tulajdonában álló társaságnak. A híradások arra utalva, hogy Ceglédit azóta jelentős összegű költségvetési csalással gyanúsították meg valamilyen bűn elkövetésének árnyát borítják rám. Önérzetesen megvonhatnám a vállamat így, gyorsan Ferenc foghelyről odavetve, hogy miközöttök van ahhoz, hogy kinek adunk kölcsön, de nem ezt teszem. Nem pedig, igaz, pedig igazam lenne, mert tényleg semmi köze senkinek ahhoz, hogy törvényesen az üzlet életben szokásos feltételek mellett milyen megállapodás létre a két magáncég között. Mégis hadd tegyek pár egyszerű megjegyzést. Szegléd illetve irodája számtalan perben képviselt az elmúlt években a Fidesz ellen. Egy-két kivétele ezeket rendre megnyertük. Csaba munkáját éveken keresztül kivogástalan és eredményesen végezte, tisztességes, becsületes embernek ismertem meg. Több év közös munka után a barátomnak éreztem, idén tavasszal megkeresett. Azt mondta, hogy diákmunka, tehát idén tavasszal megkeresett, azt mondta, hogy diákmunka szervezésével foglalkozó cége valamilyen adóvitába keveredett, az adóhivatalnál zárulták a számlát, átmeneti fizetései gondjai vannak, nem fog tudni bért fizetni a diákoknak, ha nem adok kölcsönt. Én évek után nem foglalkozom cégeink ügyeivel, ezért Klárahoz irányítottam. Klára úgy döntött, hogy ad kölcsön csaváiknak, és én az egyetértettem vele. Elkészült a szerződés, átutaltuk a pénzt. Telpunt az idő, Szeglidi elkezdett törleszteni, aztán jött a hír, hogy váratlan őrizetbe vették és zárultak valamennyi számláját. Ettől a pillanattól természetesen nem tudott fizetni, sőt, a diákmunkások sem kapták meg a bérüket. Hogyan is kaphatták meg, hiszen nem fért hozzá a számlájához. Az adóhivatal intézkedése miatt itt tartunk most, hogy valamikor visszakapjuk -e a pénzünket, azt nem tudom. Segítettünk egy embernek rajta keresztül sok száz diáknak ez lenne a bűnünk a jobboldali sajtó szerint magán egy részét, kockáztattuk egy barátunk érdekében. Ezt éreztük kötelességünknek. Biztunk egy emberben, akint ártatlanságában ma is hiszünk. Ellenkező eddig senki sem bizonyította, hittünk egy emberben, aki szembeszállt orbán rendszerével és tehetségével, sok borsot tört orruk alá. Most meg kellene tagadnunk, miut a Fidesz meggyanúsította, el kellene őt hagynunk, egyik se tesszük meg, továbbra és dolgozunk, irodájával, nem fordítunk hátat. A jobboldal szemében ez bűn. Szerintünk nem, sőt. Azt kívánom jobboldali kritikusainak, hogy egyszer, ha bajban lesznek, legyenek olyan barátaik, akik segítenek, és akkor se tagadják meg őket, ha összecsapni látszanak, fejük felett a hullámok, Csabának, meg azt, hogy védje magát is olyan sikeresen, hogy bennünket is védett. Aztán majd folytatjuk közösen a küzdelmünket Orbán ellen. A kölcsönnel, meg a, majd elnézést <coughs> akkor foglalkozunk. Ha ez lesz a legfontosabb van, ami a pénznél is fontosabb, de nem vagyok abban biztos, hogy ezt érti az orbáni jobboldal, ez viszont nem a mi problémánk. Én nem tartozom az orbáni jobboldalhoz, de nem értem ezt a történetet. Az egészen elképesztő, hogy a történet körül mi um, hullámverés van, hogy Gulyás Gergely fogadja az érintetteket. Um, Talán pénteken majd erről is lehet vele beszélgetni, mármint, hogy Gulyás gergely -el. Gulyás Gergely jelentette, hogy országgyűlési határozatban, határozat javaslatban kérdik a kormányt, hogy teremtse meg a kártalanítás jogi lehetőséget a ceglédőiben, közölte szeretnék ha az országgyűlés feljogosítaná egy határozati javaslattal a kormányt arra, hogy eljárjon a kártalanítás érdekében és kéri a munkáltatókat is, hogy a jellít, évek rendelkezésre bocsátásával segítsenek felmérni, hogy hány diáknak milyen kifizetetlen órája van. Kérésre válaszol elmont a két havi 2011 május juniusi diákmunkabérről van szó, a szerint mintegy ezer eset, így a 100 millió forintot is meghaladhatja az összes követelés, amelyet a költségvetés általános tartalékából fedezhetnek. Keresek még egy idézetet, <köhö> amit eddig még nem tettem meg. Ha gondolják, hozzászólhatnak a történethez, ha gondolják, beszélgethetünk bármiről, ami nem ide tartozik, ez egy megfelelő pillanat ehhez nulla egy egy hat egy I swallow makes me small Inconsequential things occur, alarms are triggered, memories stir. It's not the way it has to be I'm afraid of what I do not know that is being undermined. I'm afraid I can be devil man. these fragments when I allow it to be there's no control over me I have my fears have youre a good youre I got Viszont hallások. Jó reggelt. Jó reggelt. Halló? Jó reggelt. Halló? Mondom, jó reggelt. Jó reggelt kíván. Jobb lett volna, ha kifizethették volna a diákokat, és azután zárulhatták volna a vagyonát. 061489999 és egy egy engedjenek meg, hogy még egy részletet felolvasok, amely fontos lehet majd a Gyurcsány ferenc folytatott beszélgetésben. Ez október 6-a index Gyurcsány szerint likviditási gondokra hivatkozott, ceglédi tisztességes feltételkel adtak neki kölcsönt. A pénz nem biztos, hogy vala látják, de hálás a jobboldalnak, hogy rokon szerveznek és egy együtt éreznek velük. Like a baby boy. Ebben még nincs szó arról, hogy ez egy tavalyi vagy idei történet. Nem egy feltétlen jó hangulatú beszélgetésre számítsanak. Elsősorban azért, mert a tisztázási szándékám okán lehetséges, hogy kicsit számon kérően fogok kérdezni, de azért, hogy ne kerüljünk Ungár sorsára. Jó reggelt. Jó, reggelt kívánok, hát van néhány észrevételem, az egyik, amit majd valószínűleg a Gyurcsány el fog mondani, hogy itt most az időpontokkal van egy kis kavarodás, hogy ez most mikor hitel. Bizonyos szempontból tök mindegy, csak hogyha a két év, vagy ha valamiért félrebefélnek a különböző oldalak. Nem is különböző oldalak, ez nem jó. Tehát, hogyha a sajtó más mond, meg más mond, az egyik érintett, akkor az jó lenne tisztázni, akkor most. Hát így ez így igaz. igaz, ebben teljesen igazol. Hogy, hogy, hogy ott most itt kibecsünk félre? Ez egyik történet. A másik. E amit az előző is mondott, hogy engem az úgy nem most általában zavar az ilyen esetekben, hogy, hogy valakinek a vagyonát zárolják egy gyanú miatt, és ettől ellehetetlenül minden olyan tevékenysége ami részben a korábbi részben a jövőbeni egyéb problémáit csak növeli, de nem vagyok jogász, nem tudom, hogy lehet. Hát egyfelől az így van, másfelől pedig később a kártalanítást pontosan így lehet megcsinálni. Tehát az, hogyha ész nélkül elkezdenének kifizetni, akkor nem lehetne tudni, hogy a fontos dolgokra adtak egy kipéz ki vagy menet közben, kidelő ki mindenki károsult még. Tehát én azt gondolom, hogy maga ez az zárulás ez egy teljesen észszerű intézmény. Jó, a harmadik pedig, amit még mondanék, az az, hogy már megint avval találkozunk, hogy más esetben ugye azt szokták mondani, a, a nyilatkozó magas székben ülők, hogy folyamatban lévő nem nyilatkoznak mizé-mizé. Most szinte mindenki avval a, hát, ha nem is kimondva, de azzal a hangsúlyon nyilatkozik, hogy ez egy bűnöző, ez megcsinálta, hol van egy vizsgálat, aminek még senki nem tudja az eredményét. Ebben is igaza van, de láthatja, mert... ennek mindenki fittyethány. Itt, itt megint a szelektivitás. De hol van csinálta? itt a szelektivitás? Hogy elit, De nincs általában szelektivitás, ebben a konkrét ügyben megtehette volna... Mindegy... Igen, igen, igen. Itt, ebben a konkrét ügyben mindenki, aki elitében nyilatkozik, az tényként kezeli azt, ami pillanatban gyanú szinten van, ha bár nem vagyok jogás. Jó, ezzel együtt Gyurcsány Ferenc a maga nyilatkozatával, vagy a maga megnyilatkozásával újabb sejdítéseknek adott terepet. Hát erre nem fog tudni mit mondani, mert a beszélgetés erről fog szólni. 061489099 és egy. 06 A 14 éven aluliaknak nem való. Fölött is csak korlátozott mértékben. Bárki még? Nem? Jó. Teség! Jézus várja! Mit hívtam én? És mindjárt ide, hogy rossz számot hívok -e, vagy mi a hőzött? Jó reggelt! Én sohasem tagadtam azt, hogy én értelmiségi szerettem volna lenni. Olyan dolgokkal foglalkoztam, amelyeket értelmiségi problémákként írtak le. Elmeséltem, hogy láttam egy filmet, négyzet a címet tavaly Kánban nyert. Ugyanaz a pali csinálta. Most, most vetítik. Igen, a La Lavina című filmet is ő csinálta. Érdemes megnézni. Valójában a PC felbor, felborulásáról szól Észak-Európában, a fejlett nyugati világban egészen Egészen szívbemarkolóan gyönyörű film, és az ember nagyon nehezen tudja elhagyni mozi termet. Plusz még van egy Tony Erdman beütése is, de mi ugye nem mozi kritikával szoktunk foglalkozni. Sokan beszélnek róla itt ezzel a filmben, az elmúlt napokban. Félbe kellett szakítani egy mert valamelyikünk látta és elmesélte a filmet, hogy innen értesültem a dologról. Az Meg kell is. fogni a klára kezét, adott esetben a gyerekekét, ha ráérnek, Hosszú film, 140 perc Hallom a két is Egen, de Egy szállat emeltem ebből ki egy múzeum főkurátora, a film fő, főszereplője, akitől ellopják a telefonját, az iratait, a a gombját, és mintán a telefon bemérhető, az egyik munkatársával levelet ír, fenyegető levelet arra, arról, hogy ezt a dolgokat adják vissza, mert egyébként Irgun Burgum is megadja az egyik közeli étteremnek a címét, ahol egyébként a csomagot le lehet adni, és a házba, amely egyébként nem egy igazán jó környéken van, talán Kopenhágában az éleple alatt bedobálja az összes postaládába ezt a levelet, amit egyébként írt úgy, hogy közben végigruhangálja a házat, mert nem lenti postaládák vannak, hanem a lakásokba egyenként bedobálja. 24 vagy 48 órán belül leadják a holmiját, ő megkönnyebbül, majd újabb 24 vagy 48 óra után közlik vele. Az étteremben egy újabb csomagja érkezett. Én a naiv ugye azt gondolom, hogy Jézus már egy másik zsebtolva is magára ismert, és még egy más dolgokat is leadtak, de nem. Kiderül, hosszú bonyolult történetre egyszerűsítem, szerintem eddig követhető voltam, és a továbbiakban is az leszek, hogy egy nagyjából 8-10 éves talán török, vagy nem feltétlenül svéd kisfiú írja azt a Palinak, hogy feltétlenül kérjen elnézést tőle is a szüleitől, mert ugye a szülei ezt a levelet komolyan vették, ők úgy gondolják, hogy a gyerekük tényleg tolvaj, és emiatt eltiltották a pajtásaitól, és nem mehet el focizni. Hát a Pali az teljesen poff, mert ugye fogalma sincs, hogy mit kéne csinálni, az ugye eszébe se jut, hogy a gyerektől elnézést kérjen beleértve, hogy a gyerek ír egy mondatot, ami egészen frenetikus, azt írja, hogy amennyiben ez a bocsánatkérés nem történik meg, akkor az illető életéből káoszt csinál. Ez szerepel benne káoszt. És aztán a Pali a maga módján megpróbál elnézést kérni, erről már nem beszélek, mert a film erről szól. Csak egy szálat vettem ki a filmből spoiler ezelít nekem. Igen, de nem véletlenül. Um, én azt gondolom, hogy minden hatalomnak és minden uh, kormánynak van egy erkölcsi hitele, van egy morális bázisa, amely a politikából adódóan nem pont olyan, mint egy hétköznapi családi, de nem is sokkal eltérő tőle, bár igyekeznek misztifikálni. Beleértve, hogy a politikus nem értelmiségi, meg hogy egy csomó olyan dolog, amivel megpróbálják a politikát másféleképpen értelmezni, miközben azért azt ugyanúgy emberek csinálják, mint bármi mást. Én változtatni akarok azon, ami itt van, hogy ezt egy másik kormányzat tegye, vagy egy megváltozott Fidesz számomra egyre megy. Én hiszek az emberben, hiszek abban, hogy valakivel beszélgetni, és azért beszélgetek emberekkel, hát hogyha tudok rájuk hatni ők rám. Nem feltétlenül a fidesz akarom elmozdítani. Én hiszek abban, hogy megváltoztathatóak. Ha nem változtathatók meg, akkor abban reménykedem, hogy valaki más megváltoztatja. De fontos az, hogy aki megváltoztatja, annak legyen egy olyan virtuális erkölcsi bizonyítványa, ami okán én ki tudok mellette állni két történet van. Egyrészt van a te történeted, amely olyan mélyen fogunk foglalkozni, amilyen mélyen gondolod, Tudomásul veszem, ha nem akarsz róla beszélni. A másik történet, amit én a ma a műsoromban elemeztem, nagyjából héttől negyed ig az ungár Péter története volt. Ungár Péter történetén pedig onnan közelítettem meg, hogy szél Bernal, immáron az LMP miniszterelnök jelöltje, egyebek közt azt mondta, hogy ő azért lett az LNP miniszterelnök jelöltje, mert Orbán Viktor olyan sértő jelentéseket tett a nőkről, aminek következtében ő ezt nem hagyhatta annyiban, és ez félig viccesen, félig komolyan kellett venni. Itt volt Ungár Péter története még még valamikor talán júliusból, egy momentum táborból hosszan felolvastam, tehát akkor benne voltak a dátumok. Kiderült, hogy etikai vétséget követett el, és összeült vasárnap a Fegyelmi Bizottság, amelynek az üléséről a HVG tudomást szerzett úgy, hogy az LMP egyébként az égegyat a világán semmit nem tett annak érdekében, hogy erről a publikum tudomást szerezhessen. Terep, amikor Sifer Andrást, mint nagy LNP-s öreget megkértem, hogy hozzon össze valakivel, akkor még föl is hív a telefonon, pedig én csak sms küldtem, és nem jutottam bejemm, a Gergely Zsufiával beszéltem, aki az EV, a HVG-nek megírta ezt a történetet, aki valahonnan hírszerzett erről, és amit a HVG megírt kedden, miközben egy vasárnapi történet volt, ahol egyébként a Fegyelmi Bizottság nem találta a történetet érdemesnek arra, hogy erről egyébként érdemben határozzanak. Én pedig azt kérdeztem a hallgatóimtól és a Gergely Zsófiától, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van, és meglehetősen merészen, de nem logikátlanul azt mondtam, hogy a vakkomon. Országában. Az a Fideszes képviselő, aki egyébként magyarázkodott annak okán, hogy nem ismerte meg a feleségét, csak átesett a kutyáján, és Ungár Péter, aki elnézésként, de gyakorlatilag ma annak az LMP nek a jobb keze, eh, amely kormányváltó erőként akar fellépni, és aki sunnyog avval kapcsolatban, hogy végül is vasárnap mi történt, és csak az, az elnézésként tudja érdemelni, annak én elvitatom. A morális erkölcsi bizonyítványát is erről beszélgettünk Gergely Zsófijáról, aki egy egészen kiváló újságíró. Az én hallgatóim azok nagyjából fele-fele arányban érzékelték a problémát, és komolynak találták, mások pedig azt mondták, hogy egy gyenge vagyok, aki egyébként a drága idejét nem tudja mire pazarolni, és hülyeségekkel foglalkozik. Azt kell mondjam, hogy egyébként a telefonoknak a sűrűsége, tehát az, hogy hány volt, az az én elvárásom szerint, ha tízesnek vesszük, akkor nagyjából hármas és négyes között alakult. Nem azt kérdezem tőled, hogy mi a véleményed, mert amikor beszélget az ember, akkor nem így beszélget, csak még mielőtt a ceglédi ügyre rátérnénk, azt akarom neked mondani, vagy ceglédi történetre, vagy nem térünk rá, mert nem akarsz róla beszélni, azt tudom neked mondani, hogy az én szememben nincsenek fideszes történetek, és nincsenek történetek, emberi történetek vannak, amelyeket olyan mélységben, amilyen mélységben megismerhetek, szeretnék megismerni, annak érdekében, hogy beszélgethessünk róla pont. Na, és melyikről akart beszélgetni? Bármelyikről beszélgetni. Hát előbb, el, előbb az elsőről, erről, amit az LMP gyakorlatilag el akar titkolni a nép elől, és többé-kevésbé sikerült is, is nekik. Hát, ha jól, ha jól akkor inkább kevésbé, mert hát semmi nem marad titokban néz. Én az LNP-Fegyelmi Bizottságának az üléséről beszélek, amelyről a HVG tudomást szerzett. Szóval, ö, én eztek az utolsó, aki ezt relativizálni akarja ö, de nem tudok, hogy mondjam, nem megjegyzők tenni arra, hogy látom, hogy milyen a magyar közertölt az ilyen típusú kérdésekben, rendkívül megengedő, áldozathibáztató, ismer a történeteket, meg a hallgatók is, hogy persze, csak azért van erőszak, mert a lányok úgy öltöztek fel is, nem folytatom. Tegnap az általam nagyra értékelt, a Báti Pistök Berniklós is egy nagyon izgalmas vitában, valami hasonlót mondott engem, nagyon meglepett ezzel. Az egyik oldalról az LMP joggal számított. Egy kicsit arra. közelebb jönnél a telefonhoz, nagyon halk. Szóval. A... Sokkal mondjam, jobb? Sokkal. Szóval az LMP egyik oldalról joggal számított arra, ismerve a magyar népének kezdüléseit, hogy egyébként közfelháborodást, az állítólagos, hát hogyan is hívták, -e, zaklatás Feri, itt eljöjjön meg. Mi az, hogy állítólagos? Ez nem volt állítólagos. Ez egy bekövetkezett dolog volt, ami azért lett állítólagos, mert az elkövetője annyira segrészek volt, hogy nem emlékezett rá minden részletre, majd egyre több dologra kezdett emlékezni. Ez nem volt állítólagos. Le, lehet, hogy igazad van, és akkor itt ez a jelző indokolatlan. Én csak azt érzékelem, Nagyon hogy egyáltalán nem emlékezünk a történetről. Nem, azt akarom mondani, hogy egyik oldalról azt látom, hogy van egy alapvetően az ilyenekben bocsánatos bűnként kezelő uh -huh. közhangulat. Uh -huh. ah, Ez a, a lempény idebán ezt érzékelte, és azt gondolta, hogy nem fog magának ártani, uh -huh. hogyha nem megy a közhangulattal szemben, és akkor ezen túl vannak az olyan típusú kiszkok, mint amilyen te vagy, meg szerintem én is, meg mások, akik egyébként e, saját megjőződésükként sokkal-sokkal kritikusabban elitőren Figyelj, a Az a hallgató, aki azt mondta nekem, hogy Fialaúr mit ugrándozik ez, miért nem hívja fel a Schmidt Máriát, annak azt mondtam, hogy ha a lányom szemében apa akarok maradni, akkor fogalmam sincs, hogy mit fog tenni. Én ott egyébként egy császbronzoni jövőt festettem elő, amiben lehetőség szerint 8 napon, belül túl, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozik, de hogy nem az illető anyukáját fogom felhívni, és ezáltal egyébként a teljes történetet az infantilitás mezgyébe vonni. Hát Tudod, ez a lapák is fiúk története szól, amikor nálunk azzal akarják, mert van a természetesen, jó, de Feri, uh, egy okay. dolgot érts meg, ha te Igen. azt mondod nekem, hogy erről nem akarsz beszélni, akkor azt mondom, hogy te. bassza meg, oké, okay, ne beszéljünk róla, akkor majd cserébe kérek egyet, de ha beszélünk, akkor apukám kérdezte annak idején, hogy fiam, játszunk, vagy hülyéskedünk? Te, én nem, nem hülyeskedek veled, megpróbálom leírni a jelenséget, szóval mit válsz tőlem? Azt Semmit, hát, nem, tőle, nem, nem, nem, nem, nem, nem, vagy nem, vagy nem. Hát, nem fogok szentségelni. Nem, neked. az egyik kutya, a másik ebb, én ezt élszégelem. Hát nem hiszem, én nem, -hát nem gondolom, hogy mi így viselkedünk, hogy ilyen történetben. Nem, de az LMP Lamp. hogy viselkedett, ahogy szél Bernadett nem áll ki, és mondja azt, hogy a fegyelmi bizottság így döntött, nincs jegyzőkönyv, semmit nem lehet róla tudni, a HVG megtudta, ez egy transzparens, egy olyan párt, amely egyébként le akarja váltani a velei korrupt nőket verő Fideszt, hát ez nem az az erkölcsi bázis, meg tudnak állni, persze lehet azt mondani, hogy ki a fiala János, hát ki nem szarja le. Nem János, hát nyilván ez egy hiba. Végleges és véglepes ítéletet az LNP-ről ezt elrontották. El kell mondani, hogy elrontottátok. De ez ezt nem nekik kéne, kéne elmondani, elmondani feli Ezt neki kéne elmondani, de nekik ágában de nem Ezt ágában nincs ezt Ezért kibázik. Ezért nekünk kell nekik elmondani, ez így nincsen jól gyerekedni. Nem ilyen országról beszéltek, nem lehet úgy viselkedni, hogy amikor ti vagytok bajban, akkor hirteleníten ugyanúgy uh, no. sőnyeg alá segítettek uh -huh. ezeket a dilemmákat, uh -huh. problémákat, uh -huh. mint amit egyébként uh -huh. mások kritika tárgyával teszteni. Uh -huh. Ettől még nekem őszintén szólva deminog meg a véleményem az ilyen típusú normalitásával az LMP-nek, ezt elrontották a gyerekeket. Nem így kell ezt csinálni. Elveszítetek pár embernek a megbecsülítés szimátiájára. Figyelj felje fel. a, fi, fel, a lavina című film, aminek a Pali-nak az előző filmje és megrezülse fura véget ér, az ugye arról szól, hogy. Akkor van... el, el, elmenekül a fick a laborás vagyok vagy a család. Igen, miközben az nem lavina. Igen, miközben az nem Igen, lavina, Igen. és nem hajlandó belátni, hogy ő tényleg elmenekült onnan, a feleség pedig tulajdonképpen lassan már semmi más nem akar, mint hogy nem is kell, hogy a pali bocsáratot kérjen, hanem lássa be, hogy tényleg úgy viselkedett hogy magára hagyja a családját, és a pali nem bírja ennek a morális terhét, nem bírja azt bevallani, hogy gyáván elfutott. Na de ugye nem csodálkozó, ilyen sztorival találkozó életetben. Ezen, Igen, de itt arról van szó, hogy a nő és a gyerekek, a gyerekek ugye elkezdenek félni, hogy a szüleik elválnak, a nő pedig gyakorlatilag abból adódóan, hogy a pali nem hajlandó, őszinte lenni, egyre jobban fel, sejlik annak a réme, amit a gyerekek félnek, hogy elválnak, hiszen joggal várja el a férjétől, a gyerekei apjától, hogy ne bújjon a feledésnek abba a ami mindenki nem áll rendelkezésére. Tehát itt most azt mondom, hogy én nem bocsájtom a nek ezt a felejtést a rendelkezésére. Mondhatjuk azt fel, hogy menjünk tovább, mert vannak ennél fontosabb dolgok, csak éppen lehet, hogy a potent a nép nem fogja elfelejteni azt, hogy itt mi történt. Egyébként maga a példa nem ezt bizonyítja, mert a hallgatóim gyakorlatilag azt mondták, hogy ne bántsa már ezt a drága jó embert, hát én meg nem így viselkedtem. Jó néz. szerintem nagyon sokan el fogják Legalább elmennek, mint az LMP egy e, e, rossz döntésének és hibás magatartásának, de 99% túl fog ezen lépni. Vagy azért, mert ebbe érdekelte, vagy azért, mert nem tekinti ezt a döntést az LMP egészét bemutató erkölcsi e, drámának. Ér az ország! Ér az ország! Na, beszélgessük a kölcsönügyről, mert látom, hogy arról akartál beszélni. A De másik, másik történet, az egy nagyon egyszerű történet, mert ugye összeszedtem az ezzel kapcsolatos rendelkezésre álló sajtót, és gyakorlatilag szemtelenül, mintha nem Gyurcsány Ferencről lenne szó, kérdezek, nincs jelentősége a Gyurcsány Ferenc. Azt kérdezem tőled először is, hogy maga a tény, hogy te valakinek kölcsönadtál, az hogy derült ki? Hát, hogy az ügyészség a. Egy szeglédékkel kapcsolatos nyomozás során nyilván átvizsgálta a könyveket, a szerződéstárat, megtalálta a szerződést, megtalálta az átutalást, és ma az ügyészség egy része legalábbis a Fidesznek dolgozik, hát csinálta egy másolatot és átadta a Fideszhez közeli sajtónak, így derült ki. Ugye ez az a kölcsönszerződés amely, ezt a nevet is viselés, amely kelt Budapesten 2016. február 25 napján, és amely egyébként egy olyan kölcsönszerződés, amely a ceglédi ügy érdemi részét tekintve, ahogy én értelmezem, teljesen lényegtelen. Egyelőre téged az ügyben, hogy ebben te vétkes vagy, amit egyébként amivel gyanúsítják Ceglédi Csabát, ez a kölcsönszerződés jelen pillanatban csak az újságírók szintjén van érdemiként bevonva. Az ügyészségét nem tett? Tehát persze, persze, persze. E, nagyjából olyan történet, mint hogy azzal vádolnák meg az ápis, ha még van egyáltalán Ápiszt, hogy eladott A4-es írópapírt Ceglédi ezért az ápis, az felelős azért, hogy esetleg ezen az írópapíron... Milyen Október 5-én csütörtökön 0-5 óra, óra 50-kor jelent meg a magyar időkben, legalábbis, ami nálam van, az, hogy ilyen kölcsönszerződés van. Gondolom, hogy te október 5-én tudományt szereztél a magyar idők cikkéről. Mit gondoltál arról, hogy ez hogyan fog folytatódni, hogyan emlékeztél vissza erre a történetre? Mit gondoltál arról, hogy vajon eljut ez a történet arra a szintre, hogy neked valamilyen módon szerencsésen vagy szerencsétlenül meg kell nyilvánulnod? De bejött egy kollégám aznap délőtt, milyen üzemszerűen működünk, és reggel 9 órakor mindig van itt egy értekezlet. Az aznap, a napi tervezéseknek az értekezlete. Előtte bejött hozzám, az egyik értevő mondja, hogy van ez a hír, mondtam, már láttam. Azt mondja, hogy szerinte ez úgy, mondtam, szerintem ez nem úgy. Hagyjuk a francba. Hát most őszintén szóval az, hogy kinek adok kölcsönt, adózott magánpénzből, tisztességes célra, hát, kinek mi köze hozzá. Tényleg annyira magánig, mint hogy reggel milyen nadrágot veszek föl. De én most sem látom ennek a különösebb jelentőségét. Én annyira nem foglalkoztam ezzel a dologgal, hogy már pontosan arra sem emlékeztem, hogy egyébként kétszer. Igen, ez volt a másik kérdés, amit Igen. már a hallgatóim vetettek föl, hogy közben ez önellentmondásos lett, hiszen az Index is hozza ugye ezen október 5-i történettel kapcsolatban a te reakciódat, ami ugye arról szól, hogy megérted azt, hogyha egyébként Gyurcsony ugye azt mondja... Hogy ha emiatt aggódik a jobboldal már, mint hogy nem kaptad vissza a kölcsön, mi ezzel veszítük, akkor köszönöm szépen a rokon és az együttérzésüket. Igazán hálás vagyok nekik, hogy eljutottak odáig, hogy engem sajnálnak, mondta még a rádióban a volt miniszterelnök, aki te vagy. És ez a dolog elsősorban engem azért foglalkoztatott akkor, mert részint Budai Gyula, részint pedig a Kormányinfón Lázár Jánoshoz intézett kérdésben időbellett tökéletesen össze lett zavarva a történet, amit aztán te tovább zavartál, ugye azzal, hogy Derült, hogy két történet van, és ezt nap elsimó Lászlónak fel is vetettem, aki próbált ezügyben kitérni, mondva, hogy a részleteket nem ismeri. Ugye én azt kérdeztem, hogy hogyan lehet egyébként valakit felelősségre vonni, amiatt, akkor, amikor az illető ellen még semmilyen eljárás nem folyik, hiszen te tavaly adtál kölcsön, és az eljárás pedig idén folytatták le. Ezt a kérdést, ezt tavaly kellett volna föltenni Lázár Jánosnak. Kíváncsi lettem volna, hogy mit válaszolt volna, de ott akkor abban a közökben ez a kérdés nem hangzott el. Na, akkor tisztázzuk azért, mert őszintén szóval nekem az ingetküsszük mert telnap írta el annyira, hogy fölíztem a könyvvel önket te itt meg, hogy milyen szerződések voltak itt, mit mik voltak itt, mert tényleg nem foglalkozom, hogy ezek az a két szerződés volt, egyik tavaly, azóta egy nagyon böszegű, közel, 70-80 milliós nagyságú szerződés, a visszafizették. Hogy válaszoljunk a jogoldai sajtó érdeklődésére, azért adtuk Euróban, mert nekünk Euró volt ennyi pénzünk, forint számlán nem volt ennyi De egy pillanat, ez nem lényegtelen akkor, október 5-én azt mondtad, hogy ezt az összeget nem fizette vissza. Azóta kiderült, hogy azt, nem. Vissza... azt visszafizette. Abban arra sem emlékeztem, hogy kétszerződés volt. Nem foglalkozom ilyen Te Tudtam, hogy volt valami szerződésünk a, a... Jó, csak akkor nálam jelentősebb fórumokon is ezt közzé kéne tenni, mert a mi beszélgetésüket vagy átveszik, hát, vagy sem. Hát, ha én hát, akkor elmondom, hogy mit foglalkozom innen. Nincsen az első számára meg fontosabb problémák. csak azt tudom neked mondani, hogy amit ma a köztudatban az történet iránt érdeklődőkben él, az az, hogy az elsőt se fizette meg. Nem, nem. Az elsőt rendben visszafizettem. Uh, és... De azt is tudod, hogy te erre alapot adtál, hiszen az a nyilatkozatod, amit akkor adtál, hogy jól esik neked, hogyha emiatt aggódnak, az azért volt, mert azt a fél. Férét... Mert hogy? Mert hogy is. Nyilván, a második szerződés volt a fenem, mert arról, az ott a közelebbi. Volt egy idei szerződés, az egy jóval kisebb, mert ennek a fele, a 40 millió körüli szerződés, és akkor sem folyt még semmilyen fajta büntető eljárás előtt el, el, el, a ceglédékek ellen. ellen. Annal abból visszakaptunk 15-öt, akkor, amikor beütött a ceglédéknél a Krach, Nagyon hirtelen hajnalban megjelentek, hogy náló kisörézetbe vették a Csabát, meg egy-két kollégáját más helyeken. És nyilván azóta nem törlesztettek. Tehát 25 millióval vagyunk benne, benne a történetben. Ha jól értem, Agyar, a második a történet az azért, azért is fedi homály, mert az ezzel kapcsolatos szerződés és átutalási papír az valamiért a magyar időknél nem landolt. Akkor még, és akkor tegnap az Origó megírta délután, hogy nem, nem, itt kettő szerződés van. Igen, de azt, Na, már, a te, azt már a te Facebook bejegyzésedre Igen, írja. tehát meg ott van a második szerződés is, én szerintem. Na ekkor hívta fel a Pénőtes Segítség, már nekem őszintén, hát én nem tudom, hogy mi a csoda történt itt. Nincs levél. Eh, itt meg... van előttem az Origó, nincs, nincs ebben levél. Ebb, nem az, levél. Van, értem, csak adlak a vásolatát, nem küldtél el az ügyészségnek. Milyen levelet beszél? Hát, mint ahogy a, a kölcsön, az első kölcsönszerződés valahogy csak feltűnt a. Egyen. Hát a, akkor a... lehet, hogy ez csak szóbeli tájékoztatás volt, az ügyészség szivároktat. Tehát adja ez a pontos ki. De még egyszer, János, mi már találkoztunk egy párszor négy közben. Ugye? Így van. Ha azt mondtad volna nekem valamikor, hogy idefigyelj, bajban vagyok, ahol olvastam a újságban, hogy eladtál mindent, és gyanítom, hogy neked most van pénzed. Adjálma nekem kölcsön 3-4 hónapra, nem tudom, én 5 vagy 10 millió forintot. Szerintem adtam volna neked kölcsön? És ő? Szerinted adtam volna neked kölcsön? Fogalmam, mert nem szeretnék belemenni. Az én apukám arra nevet, hogy ne kérjek kölcsön, és igen. nem most János, hogy most nem, nem rólad személy szerint beszélek. Adtam volna kölcsön. Hát persze. Le ismernek régót, azt gondolom, becsületes vagyis, ha másként nem akkor majd összeszedott foggal előbb-utóbb vissza adni, hát bajban maga, valakit körülöttem, ha hát most nem fogok én ezzel szórokozni, ha én megtehetem. Egy történetet De, hadd hát... meséljek el neked ezzel kapcsolatban, csak hogy mennyire világos legyen, hogy ez nekem mennyire nagy szégyen. Túlmenően azon, hogy egyébként a hallgatói fantasztikus nagyvonalúsággal tudták támogatni azt a tevékenységet, amit én folytattam, vagy támogattak rádiót. Szóval, hogy én egyszer Fenyő Jánossal kerültem egy olyan helyzetbe, hogy én kérdeztem tőle, akkor nekem mi talán az A3-on volt -e egy Tóksom, és én ismertem a Fenyő János, mert a felesége, az kollégája volt az én barátnőmnek, a Kristály Judit, és kérdeztem tőle, hogy nem -e adna-e kölcsön, vagy nem az, hogy nem -e adna el, hanem hogy, hogy nem támogatná-e a műsoromat amire azt mondta nekem a fenyő, soha nem fogom elfelejteni, hogyha netán nekem, vagy a szüleimnek egészségügyi problémája lenne, akkor ő azt finanszírozná, és ez annyira kínos volt, mert ez ugye annyira intim volt, tehát azt én fel nem tudtam volna tételezni, hogyha a szüleimnek, vagy nekem bármilyen egészségügyi problémám lenne, akkor én Azért mégiscsak a barátaimhoz képest egy vadidegenhez forduljak. Nem tudom, hogy kettőnk között volt-e arról szó, hogy a DK támogassa az én műsoromat, szerintem ilyenről nem volt szó. Nem volt szó, és azt gondolom, hogy a mi kettőnk viszonyában azért nem kérnék tőled például kölcsönpénzt, mert hogyha ez kiderülne, talán el is mondanám, akkor a hallgatóim azt mondanák, hogy részrehajló vagyok Jó. a csak meg akartam értettem, ér értettem. Azt hát kérdezem, között, hogy egyébként, hogyha ez egy ilyen kölcsön, akkor mi van ennek díja, mi van neki banki kamata. Há egy baráti kölcsön, ahol ahhoz az ember nem ad banki kamatot. János, János azért, mert ebből érek. És nagyon őszintén mondom neked. Én miután leadtam mindenemet, én abból érek, hogy ezeket a pénzeket különböző alapokba fektetem be, törvényesen. Hát alapnak, illetve nem te, hanem hogy kivettem a, a feleséget. Hát a család. Igen. Hát a család, a család. Hát most a valószínű szolyát nevemmel is pénz, a feleségem is van pénz, a cégnek is van pénze, a több személy nevén ö, ö, ö, ö, ö, szétoszkodnak ezek a pénzek. Ö, azt muszáj eldönteni. Tehát ha tudok valakinek adni úgy támogatást, hogy nem kell visszaadni, adok ilyet is, de akkor világos, hogy adok támogatást is, és tudok úgy adni, hogy normál feltételek szerint. Ö, jó, csak azért nem nevezük baráti kölcsönnek. Tehát abban... De, a, hogy... Baráti csak abban esetben, hogy barátomnak adtam, de nem is tudom, hogy így használtam ezt a szót, vagy nem használtam. Nézd, nem, nem, nem egy millió forintról beszélünk. Hát hallottad, hogy 80 meg 40 milliókról beszélgetünk. Az már szabad szemmel látható pénz, az bennünket hallgatók többségének biztosan nincs legyen a számáján. Ezeknek az éves hozama hogy mondjam, több millió forint. Ha valaki azt mondja, hogy neki több millió forintot visszanemtényi az egy másik döntésük azt mondja, hogy Normál feltételek adjak valakinek egy-egy pénzt. Így is néz, ezért szorít tudnék elmondani, ráadásul egyik másik jól ismert emberhez kötődik, hogy kért kölcsön, adtam neki kölcsön, és hol nem kaptam vissza. Ez benne van ebben a történetben, ennek a kockázatát ismerjük, futjuk. Van, aki könnyen tud nevet mondani, én általában nem tudok könnyen nevet mondani, hogyha valaki neki ilyen problémája van, nekem meg van. Hát akkor mit lehet csinálni. Azt kérdezem tőled, különös tekintettel arra, hogy hosszan követtem Császi Zsol történetét, mit erről talán még nem beszéltünk, hogy te egyébként milyen módon és hogyan, még egyszer mondom, semmilyen kérdésemre nem kell, hogy válaszolj. Ráadásul ma kicsit úgy kérdezek, mint az ügyész, de elsősorban azért, hogy az érzelmek kibaradjanak, és ne legyek részrehajlással vádolható. Tehát te milyen részletességgel és mennyire személyesen követed annak az embernek a sorsát, aki egyébként jogi ügyekben számtalanszor szóval eljárt ö, olyan ügyekben, amelyben te vagy a pártérdített volt. Igen, mi nagyon-nagyon mi vagyunk az egyetlenekik DK-ként és megint személyként is, akivel az eljárás alatt a bevonulás előtt rendszeresen találkoztunk, még a börtönbevonulása előtti este is találkoztunk. Most azon dolgozom, hozzáteszem ebben nagyon tisztességes a büntetés végrehajtásnak az illetékes vezetője, hogy végre derüljön már ki, hogy én parlamenti képviselőként, miután engedély nélkül látogathatok közintézményeket, és a börtön közintézmény, uh -huh. én ha bemegyek tökörre, akkor bármikor bemegyek tökörre, de van-e ahhoz jogom, hogy azt mondjam, hogy én kifejezetten azzal, az fogatartottal is szeretnék beszélni. Van itt egy jogilag rendezetlen ügy, az én jogászém azt mondják, hogy bár van abban, Törvényi felhatalmazás a belügyminiszter ezt szabályozhatja. Például úgy, hogy csak az adott terület, tehát a büntetés végrehajtás területével foglalkozó parlamenti bizottság tagjai tehettek ilyeneket, de a mai tudásunk szerint ezzel a felhatalmazással, hogy a belügyminiszter ilyet elrendelhet, ezzel nem élt a belügyminiszter, tehát nincs ilyen szabályozás. Ezért én szerintem én bármikor bemehetek, akár naponta is találkozhatunk császival, de itt van még egy, hogy mondjam, nagyon kultúrák, jogi egyeztetés, a büntetés a hogy mi is a... És ugyanez volatkozik a ceglédire is? A ceglédi előzetesben van. Értem, de és előzetesben nem az lehet egy... látogatni. Hát az előzetesben egy szigorú intézmény bármilyen fura, mint a börtön. Igen. Rokonokkal, ismerősökkel, jogi képviselővel lehet közvetetten kapcsolatot tartani, de a ügy a tekintetben más, őszintén szólva, a Ceglédit egy, hogy mondjam, köztörvényes bűncselekménnyel költségvetési csalással. Igen. Amit én nem ismerek egyáltalán. A sokoró ügyet azt többszörösen ismerem, és ott az én számomra teljesen világos annak az ügynek az egyik célpontja én voltam. És sokszor elmondtam, mert a jobb boldogban szereti másképp fogalmazni, hogy bizonyos értelemben a politikai szándékok szintjén. Ők rajtuk Igen, én ezt, végig, ezt végigvettem, végigvettem velük, én hajló Igen. hosszan foglalkoztam valamit. Mihály Péter lehetővé tett, hogy még meg nem jelent tanulmányt elküldött nekem, és az alapján aztán időrendben is végigvettük nagyjából négy óra vagy három óra időtartamban a teljes történetet, természetesen ja. az úgy, ahogy azt ő tálalta. Azt kérdezem számodra, azt kérdezem tőlet, hogy valójában abban a szituációban, amit te egészen pontosan írtál le, és nem mondtál egyetlen részrehajló mondatot sem, nem mondtad azt hogy elkövet, és nem mondta az, hogy nem követtel, jól emlékszem? Abszolút. Valójában ezt az ismerettséget és az ebből fakadó esetleges jogi hátrányt ugyanúgy használják ma, mint az összes többi történetet annak érdekében, hogy a te egyébkénti politikai hulládat tovább hullásítsák? Hát, imádlak, de még nem vagyok hullabások hát hát hát a személyen. Hát értem, de a karaktergyilkosságokkal kapcsolatban hát, tudjuk, hát, hogy ezek úgy, befejezett úgy. bűncselekmények függetlenül attól, hogy maga az áldozat él. De ez folytatódik, és íványra fel is kell készülni. De én olyan könnyen élek ezzel együtt. Szóval ez, a azt mondtam neked, hogy mikor megjelenik egy ilyen cikk, akkor ezzel nem kapom már a fejemet. Már nem mert nem Én akkor lennék bajban, hogyha lenne vaj mögött, és elcsittének. Akkor azt hiszem iszadna a tenyerem. Hogy egyébként tök ártatlan, jogszerű, herkölcsős ügyeket megpróbálnak ilyen keretbe helyezni, riffrémelek, hogy mondják elegáson, tehát átkeretezik. E, e, nyilván e, hazuk, e, e, keretekben helyezik. Ezek nem ilyen bekelek most. Hát Annyi gondja, baja van ennek az országnak, nekem még annyit nehettő, hát azt Jó, Gyógyi, azt, kérd, a... azt, azt kérdezem tőled, hogy meg annyi e, lakossági fórummal nullára lehet-e írni annak a következményét, ha egyébként azzal vádolnak téged, és az megy szembe a kormánypárti sajtóval, Gulyás Gergely, Gyurcsány Ferenc pénzzel tett szeglédi Na de várján, az ügy kezdődött, Mikhail az élet az ég és a csapat ilyen milliárdos költségű csalással vádolták, akkor tudod, első vád? Hogy az a kvázi elsikkasztott pénz, az hozzánk jött. Először azzal vádoltak bennünket. Nyilván minden lapnékül. Most hirt nem, hogy hozzánk jött, hanem én adtam neki. El dönten dönteni a kormánypárti sajtónak, hogy akkor ők finanszíroztak e bennünket, vagy mi finanszíroztuk -e őket. Hát annyira blőd és abszurd ez a történet. Tehát teljesen, hogy mi történik. A gyurcsát megtalálják. Minden Ennek a hatása a... az jelentéktelen jelentős, nem figyelembe vendő. Figyelembe vendő. Mert ez a jobboldali tábor összetartására irányul, amelynek az identitásában ott van egy erős gyurcsány Azt gondolom, hogy ez a baloldali liberális demokratikus tábor nem érinti meg, és nem érinti meg a választási preferenciával nem rendelkező bizonyosan sokasság nagyobb Abban, semmi. hogy egyetértünk, hogy azért a történet szempontjából jelent, alapvető jelentősége van, hogy Szegledi Csaba egyébként elkövette elkövette azt, amivel meggyornosították, vagy sem? hát a, a, a kölcsön tekintetében nincs esemélye jelentősége. Nem, nem, nem, itt a... Itt a... Ugye, t -t -t -t. Hát persze, szóval de a meg meg önmagában az jelentőséget az, hogy a szeglédi az bűnös vagy nem bűnös, és még akkor is, hogyha most már éppen császélyek óta tudom, hogy akkor is lehet valakit bűnösként elítélni, ha nem követett el bűn szerintünk, de az a következő lesz, de ehhez meg kell ismernem az ügyet. És hát nyilván te eltiszed nekem, hogy nem foglalkoztam ezzel az ügyen, nem ismerem a részleteket, azt ismered a kormánypárti sajtó, ír, a kormánypárti sajtót ismerve, pedig van okom feltételezni, hogy talán nem mond igazat, vagy egy oldalúan... Miért nem foglalkoztál, ha egyébként a barátod? Hát hogy a csodába foglalkozzam vele? Hát nem ugye tudom. kapcsolatban állunk Feli a oda, rök, Nem tudom, hogy beszélsz az ügyvédjével, halványkőzőből. Abszolút. Na de eddig foglalkoztunk és foglalkozunk is. Hát mind a mai napig ellátják ők ha mi különböző peres képviseletünket. Tehát ha itt egy rendszeres kapcsolat. A Csabát azonnal, annak a hitek az elején vitték be, amikor éppen az lett volna a mennyasszonyával, hogy még nagyobb olyan személyes drámája. Természetesen ismerem a aki szintén. Ügyvéd is abban az irodában dolgozik. Ők azt állítják, hogy ebből semmi nem igaz. Itt évek óta folyó vizsgálatok vannak, és az APEC jelentette föl a cegléd. Itt van Itt egy évek óta elhúzódó vita, és ezt az ügyészség azt látta jónak, hogy magához vonja az ügyet APEC följelentés nélkül, és bekasz vissza ezeket a fiúkat. Én őtök azt hallom, hogy semmi nem történik. Nagyon bonyolult az ügylet, de jogszerű az ügylet. Na most akkor én papírok nélkül hogyan tudok ebben állások jelni. Cukoró ügyben ott volt egy köbb méter Ez de úgy felé, hogy tökéletesen lehetetlen világban élünk, amelynek próbáljuk betartani a szabályait, de rendszeresen nem tudjuk, hiszen hányszor halljuk azt a legkülönbözőbb közszereplő szájából, hogy folyamatban lévő ügyről nem beszélünk, ez pedig ennek a történetnek, vagy ennek a kilentésnek a tökéletes ellentéte. Mint minden olyan ügy, amelyben ellenzégi, vagy ahhoz köthető ember szerepel. Jó, csak egyszer azt mondta Lázár János, egy talán egy kormányinform, hogy elvi kérdés, és én azt látom, hogy elvi kérdés Magyarországon csak addig van, amíg hozzá nem nyúlnak, mert pillanatok alatt megszűnik. Tehát az, hogy nem beszélünk folyamatban lévő ügyről, nem, de erről igen. És most ez nem neked van adresszában, hanem úgy általában. És lehet látni, hogy minden folyamatban lévő ügyről való beszéd, az valamilyen, vagy valakinek a politikai haszonszerzésének a része. És politikai hatószerzés az is, ha neked rossz. De ez persze, de ez a hatalmon lévőknek az ügye és magatartása. Szóval nem, én arra kényes vagyok, hogy be általánosítsunk ezt a történetre. Amikor végül is megszólaltál, ott milyen inger küszöböt értel a történet? De egyszer a történet volt egy nyilvános előadásom előadásommal beszélgetés a Spinosa-ban, este. Igen, emlékszem rá. Hozzászoktam madiga. már, hogy, hogy ilyen, ilyen helyeken megjelenik az m és akkor végig a másfél órát hát van egy rossz mondatom. De ez nem baj, mert fegyelmezőleg hatrán. És jövök ki a Spinozából is egy, egyébként szimpatikus. Több villáminterjút adta, mert a HVG-nek is adta. Igen, ő is ezt. És a, az M1 riporterem odalépek hozzám ezzel a kérdéssel. Na és arra elkezdtünk beszélgetni egy picit. Ma reggel láttam egyébként az anyagot a... Évek hallottam a radiában. ...csináltak bőle valamit. És jövünk ki a sajtófőnököm, a virsényvikival, és azt mondja viki, hogy te ide, figyelj, végig hallgattam végighallgattam ezt az interjút, az hát olyan tök normális, amiket mondasz. Nem nagy az, az ügy. Írjad már le, és másnap hajnalban fél-háromkor kertem, mert marci fiam, úgy döntött, hogy már reggel van. Volt egy pokoli hosszú hajnalom, és ebben a pokoli hosszú hajnalban eszembe jutott az előző napi virsindiki és hát mondom, akkor szépen lassan ott a magányomban ezt leírom egy 10 perc alatt, hát hogyha ez fontos, akkor fontos. Ezek olyan aprósztói, tehát nincs itt nagy elemzés, meg összeül a válságstár, meg válságkommunikációs tálátsadás, vagy sem ményszer. Mászor, valaki hallott, hogy mit mondtam ebben, hát írjad el. Hát Mennyire bocsánat bűn a eszemedben az, amikor egy történetet úgy hoznak veled összefüggésbe, hogy annak a gyanúja megfogalmazható, de készténként kezelni, az több, mint rossz viszeműség. És nyilvánvalóan ezt pénteken meg fogom kérdezni Kujás gergejtől is. De, de ebben még a gyanú sem fogalmazható meg. Gyanú sem. Hát most tényleg, hát mi a csuda rosszabb nem én az ügyben. De nem izgatnak ezek engem János. Nem És az És azt látod-e, hogy ez egy, ezt egyébként milyen mértékben érti az Isten ott a nép, amely téged hatalomra segít, vagy sem? Nem tudom. Ehhez mérni kell nagyon sokan. szóla. E, e, nyilván én olyan körülzetben mozgom e, nagy általánosságban, amely legalábbis nem ellenséges velem. Az impulzusok éppen ezért, hát hogy mondjam, nem reprezentatívak hát ezért kell olvasni a jobb de, de azt látom, kérdezem az ennek örvén és nagyon merészet ugorva, hogy vajon ez a történet, vagy a pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos történet, közben ez a történet momentán nem pénzügyi visszaéléset való történet, csak van rá igény, hogy az legyen, hogy ez miért lesz lassan bocsánatos bűn a nép szemében, adott esetben miért mondják azt a korrupciós történetekre, hogy ennek nincs akkora jelentősége, nem is az, az ügyben, hogy másokat segítsünk hatalomra, hanem hogy a saját pártunkkal kapcsolatban kritikát fogalmazzunk meg. Hogy vezettett ez ide? De, azt a nagyon közhelyes és szimpla szöveget tudom erre neked mondani, hogy nem lesz mélyen szántó, ami a kófinak nagyon régi szövege, hogy tudni a korrupció igen, igen. Ugye szóval azért a bizánci kultúra, a baksisok világa annak a tudomásul vétle, hogy nagyon-nagyon sokan ilyen-olyan módon próbálnak maguknak segíteni. Ilyen-olyan módon is, aki feljebb van a ranglétrán, az nyilván mélyebben belenyúl a bödönbe. Én úgy emlékszem rá, gyerekkoromban, és a anyám mindig szörnyű mesélte, ő pápai textilbákban volt betanított munkás, az asszonyok egy része, ott motozás van kifelé, a, vagy volt a pápai textilgyárban úgy visz ki nyagot, abból jó lepedőt, mert nem tudom, mit lehet csinálni, hogy magára teker a ruha alatt. És akkor hiába tapogatják végig, hát nem lehet tudni, hogy az a ruhának a vastagsága adta a szövet. Ugye a pápai húzgyári dolgozók a 60-as, 70-es években, idézőjelben mondom, nem is volt rendes ember, aki a családnak legalább a reggeliét, egy a párizsit, turista szalámét, ne tudott volna, kivinni, hogy a bejáró sofőrök pontosan tudták, hogy amikor mennek befelé az autóval, akkor a mérlegedésre úgy kell rá, hogy rajtuk van a 3 kilós pufajka, amikor kifelé jönnek, vagy akkor nincsen rajtuk, akkor bemarad az autóban, és akkor a 3 kg több az autó, jönnek kifelé, a úgy ki, és és a 3 kg pufajkát, és akkor a 3 kiló úgy ki tudnak hozni ingyen. Erre azt mondom, hogy hogy mindenki ezt csinálja, de ez benne van a közhangulatban, és az, jó, én picikét ügyeskedem, a rendőrnek úgyodom oda a, ja, a párta, hát éve valaki van, akkor de a picit kézzel, nagyon be... Végezetül azt kérdezem tőled, ez egy nagyon közhelyes kérdés, de a bekettünk mai beszélgetéséből csak adódik, hogy Lavina ide, nézett oda, az, hogy egy koalíció morálisan megbukjon én azt érzékelem a te hogy arra Magyarországon nincs esély? Majdnem lehetetlen. Tehát ahhoz olyan hordderei ügynek kellene lenni, egy tocsik ügy, ugye 97-96, aminek fontos szerepe volt a horkormány bukásában, az kutyafüle már, akkor még ott volt az ingerküszöb, ma tíz tocsikügy. E, De ha már ezt mondod, akkor még egy kérdés van, vajon az ingerküszöb mitől száll le, miközben egyébként valakinek a megcsalása ugyanolyan konkrét marad egy házasságban ma, mint tíz évvel azelőtt? Csak tőle, egy olyan házasságban nem? ahol rendszeressé válik a megcsalás, és beépül a házasság kultúrájába, és az igazodik, ott a 23. lebukás az nem ugyanaz. Én ezt, ezt értem, te azt állítod, hogy a magánerkölcsök és a közbűnök azok ilyen mértékben szét tartanak egymástól, mert a magánerkölcsökben ezt a változást azért ebben a formában ugyanilyen mértékben nem lehet lemérni, miközben erre nem készül statisztikai felmérés. Ennyire elváltak egymástól, és többek között ezért ilyen rossz a politikus, mint szakmának a megítélése. Ha lopsz, ha nem lopsz, a többség az gondolja, a struktúrálható, hogy mindenki a politikában. Hát Ez a szakmának. Hát én egyébként közt ezért csinálok egy Ferencét, hogy ilyen beszélgetéseket folytathassak. Őszintén sajnálom az apropót, és örülök, hogy hallottad. Ölellek benneteket. Hát olyan sokan nem vagyunk, de nagyon szépen köszönjük. Gyurcsány Ferencet hallották. Ádám, hogyan lesz légy szüves, meg velem. Jó, folytatom. Úgy folytatom pedig, hogy ha önöknek van bármi hozzászólni, hozzászólni valójuk a mai műsorhoz, nézzék, telefonálhatnak bármivel kapcsolatban. Két dologról volt ma szó, Isten igazából nyilvánvaló, hogy ezekkel a dolgokkal kapcsolatban várok észrevételeket, de ha nem ezt teszik, hanem másról beszélnek, tudom, másról veszem, és azt is tudom, másról veszem egyébként, ha semmivel kapcsolatban nem telefonálnak. Régen osztályokban, gimnáziumban, később egyetemi csoportokban ilyen beszélgetésből 12-1 tucat volt. Ezeket neveztük tábortűzi beszélgetéseknek, miközben egyébként a zömük nem tábortűz mellett zajlott. Ez maga a kejfejancsi. Um... Nem állna jól nekem, hogyha én most itt most hosszan beszélnék. Beleértve, hogy ugye az elmúlt időben nem nagyon voltam annak a híve, hogy elhangzott beszélgetésekhez hozzászóljanak, mert hát érték, ezek itt hullarapló beszélgetések szoktak lenni, de levezetésként, mint ugye a szex után is azért van olyan, hogy az emberek beszélgetnek, vagy simogatják egymást, még mielőtt felállnának, zuhanyoznának, vagy aludnának. Most 9 óra, 12 perc van, elvileg ez a műsor 10 óráig tart, önökön múlik hogy mennyi ideig tart azt be kell, hogy lássák, hogy ének végig keféltem ezt a műsort a szóátvit értelmében én elfáradtam annyira hogy most ne keféljek tovább ha gondolják, akkor legyenek szívesek beszélgessenek velem erről a két órás kefélésről ha nem akkor itt véget értem a műsor függet attól, hogy szól még a zene hát illetőleg szólni fog 061 489 és 063677 Ma 2017 Október 11-e van és szerda 13 perccel múlott 9 óra és ma este 7 óra után ismét a bakáccsal rendelünk a Zuggló tv -ben. ez így lesz még egy darabig 061 489 és 063677 Ne felejtsék, minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás Csak szeretni mondani, hogy senki nem telefonál, tehát nem arról van szó, hogy én itt egyénireg leszámolok mindenkivel, hanem hogy senki nem telefonál. XY, aki férfi, nem tudom, hogy van-e naprakész információja arról, hogy mekkora a hallgatottsága a műsorának, de ha érdekli, és nem tudom terüleddig, eddig, akkor legalább az internetes hallgatottságról küldök egy ma reggeli Ebben az van, hogy a, csa a csatolt képen látható, hogy ha reggel 8.11-kor 255-en hallgattuk világszerte az ön műsorát, és a rádi eddigi maximális hallgató száma 285 volt, az ön előtti hétköznap reggelente körülbelül 17-25 hallgató volt, csak így tovább. nem tudom, hogy interneten hányan hallgattak vagy hallgatnak, azt tudom, hogy az elmúlt 5 percben, amikor felajánlottam, hogy szóljanak hozzá a mai műsorhoz, az ég egy a világán senki nem gondolt egy szót fűzni ahhoz, ami ma elhangzott. Vannak olyan színházi előadások, amelyek úgy érnek véget, hogy nem tapsolnak az emberek, hanem némán vannak, de ott legalább az embernek az az élménye a megadatik, hogy kinéz, és talán az esetek egy részében látja, hogy ott ülnek. Ugye én egy olyan tevékenységet folytatok, hogy halványbilagőzöm nincs arról, hogy hányan hallgatnak. Én nem azon készítők közé tartozom, aki önmagának csinálja a műsort. <Színt> nyilvánvalóan van bennem kíváncsiság, nem csak arra, hogy hányan hallgatnak, hanem arra is, hogy mennyien értik, de nyilvánvalóan az is bennem van, hogy hányan hallgatnak, és most nem az ő áll a fejemben, hogy most reklám kéne ennek a rádioműsornak. Ma két számúra nagyon fontos dologról volt szó, és itt vagyok a slamasztikában, hogy fogalmam sincs, hogy ennek mit gondolnak róla. Sziakos. Gyurcsány szerint említette, hogy szükség van mérésre. Hát én most szeretnék akkor visszajelezni egyet, hogy. Kicsit ha, közelebb, ha veszed a telefonodat, az jobb lesz, igen? Ja. A kocsiból hallattam most? Igen, én hallok, remélhetőleg ja. az emberek is hallanak, mert hallgatok hallgatók. Igen, ja, ahogy hogy Gyurcsány szerint említette, hogy szükség van mérésre, visszacsatolásra, most tudok mondani egy egy két diplomás vált felső vezetői visszacsatolást a, a, az elhangzottakról szerintem tökéletesen hiteltelen volt amit mond, ahogy mondta és amit mondott mert? Ne, nekem Ö, azért mert azért mert amikor arról beszél hogy azért történt euró számláról kifizetés mert a forint számlán nincsen összeg, utána azt mondja hogy ez a projekt nem érintette meg az ő érzékelési határát, amikor arról beszél, hogy hogy tehát nem tesz teljesen egyértelművé, hogy a visszafizetés megtörtént -e, akkor, amikor becsatolódik egy második projekt, egy második szerződés, egy alacsonyabb összeggel az általában egy ilyen korrekciós művelet szokott lenni, olyan esetben, amikor janúsítanak valakit Uh, uh, egy adott konkrét projekthez, mind-mind olyan dolgok, amit lehet észszerűen. Ne... Ez én tökéletesen értem, és az is lehetséges, hogy igazad van. De azt kérdezem tőled, hogy ez egyébként ennek a történetnek a politikai megítélését hogyan befolyásolja. Mert tételezzük fel, hogy neked mindenben igazad van. De a kérdés az, hogy ezen egyébként ebben a formában is, ezzel a kritikával találhat-e fogást a politika, vagy sem. Mert amiről te beszélsz, az adott esetben egy felszínesség, egy hanyagság, de politikai indítatás nem biztos, hogy van benne. Én legalábbis nem, nem, ugye, nem. nem látok. Azt kérdezem, hogy erre. El... Igen? Egy úrcsány Ferencnek egy lehetősége van ebben a szituációban saját magát és a vádolt fórumot védeni, a lehető legkonkrétabbnak, legtisztábbnak és legegyértelműbbnek lenni minden fórumon. Most veled beszélgetett, és 15 percen keresztül azt hallgattuk, hogy ez miért bagat el ügy. Tehát elnézést kérek, tehát elmondta 12-szer, hogy miért nem ért el az érdekes, hát bocsánat, választó, hallgatják biztosan választó, jelöltek meg választók. Valaki azt hallgatja végig, hogy a 80 meg a 40 millió forint azok nem olyan tételek, amivel ő foglalkozik. Én azt gondolom, szám... hogy neked ebben úgy van igazad, hogy közben nem biztos, hogy közben a másik oldalon ezt tényleg valaki nem így éli meg. Legfeljebb ezt itt most meggondolatlanul tette. Csak az az ember bizonyos politikai szeretkörre nem alkalmas. Erről csatolok én vissza, mint választó most jelen. Én ezt tökéletesen értem, és nagyon jól tetted, hogy visszacsatoltál. Köszönöm, Köszönöm szépen. Hazat. Viszont... Nulla hat egy négy és nulla hat hét egy hat egy jó reggelt, Horváth Péter, hát utcáj volt a Kolosnak annyira igaza van, hogy azért az egész beszélgetés utána eszembe jutott, hogy amire szintén nagyon örülök, hogy elküldé leszszer itt a, a Barosténél, van ez a Hold Hungária szálda szokták a gyúrcsányik a rendezvényeiket tartani, hogy akkor ott össze emberektől 5 ezer meg ezer forintokat a helységbérleti díjra. Annyira álságos ez a dolog. Nem, nem, ez borzasztó volt ez a 40 perc, de nagyon örülök, hogy hallottam. A másik meg, ahol szintén elküldtél, amit már lelágott csont, annak idején, hogyha ő politikailag el akar valami eredményt érni, akkor nem igaz, hogy nem tudt volna 20, 30, 40, 50 millió forintot betenni a sajtóba, hogy legyen a baloldali sajtónak valami továbbmenete és jövője. Okay. Hát az, az eventi engem figyelj, de abszolút ennek. Jó, azt el... neked mondani, Péter, hogy azért erkölcsi érzékünket, azért kiváltságos személyekre elpazarolni, és az összes többi esetben azt mondani, hogy ó, az engem nem érdekel, az egy olyan közéleti műsor esetében, mint az enyém, nem feltétlenül bocsánatos bűn. És még egy. Az hogy itt most a Fidesz történeteiről nem volt szó. Az nem azt jelenti, hogy konkrét emberek történeteiről nem volt szó. Ez nem azt jelenti, tehát értik, az nem normális dolog, hogy az ügyészségről egy ilyen kölcsönszerződés a magyar időknél andol. Ez ügyben nem telefonál senki. Erre azt tudom önöknek mondani, nem, nem, soha. Annak a bűnösnek, akinek az állóka a kezemben van, Szaudarábiai büntetést érdemel a szó átvitt értelmében, kezét kéne levágni. Azt értsék meg, drága barátaim, drága törölve, barátaim törölve. Olyan alacsony lett az ingerküszöbb, de nem igaz. Nem lett alacsony az ingerküszöbb. Annyira nem hisznek a maguk életében bekövetkező változásról, hogy itt rendszerváltozás? Nem is az, hogy rendszerváltozás, értik? Otthon kitakarítani lehet, aztán két hét múlva azt látják, hogy megint por van, és lehet kezdeni az egészet előről. Dönthetnének úgy, hogy emiatt a hagyják a por és mondván, hogy teljesen fölösleges. Amit a hétköznapi politikával tesznek, az nagyjából egyébként ez. Hát olyan, tessék, lássék, por törölgetés van. Ennek sem értelme. Én nem azt mondom, hogy amit én csinálok, az portörölgetés. De legalább én a szíves figyelmüket arra, hogy amikor elhúzom a kezemet a fent festménynek a felső peremén, hogy ez poros. Nem Fidesz poros, és nem Ezra poros. Poros. Jó reggelt. Jó reggelt. Kis Magdalna vagyok, és azért telefonálok, mert szeretném megosztani önnel, hogy általában nem ezt a rádiót szoktam hallgatni. Egy e, teljesen más kereskedelmi, csatornát szoktam kocsiban olyankor hallgatni, amikor megyek dolgozni, és e, olyankor, amikor elkezdenek fizetett reklámokat sugározni, olyankor át szoktam kapcsolni, és véletlenül pont az a rádióján gondoltam. Végighallgattam a műsort, e, laikus vagyok, de olyan laikus, aki a családjával együtt, igazából arra készül, hogy két éven belül elhagyja az országot. Ne tűnjön el. Itt vagyok, szökötben egy kicsit, de meg kell teli a hangom. Hallom csak itt olyan rádióban dolgozom, ez bizonyos szempontból a szegényházabban, másiknál, hogy nincs hívásszámazonosító, tehát ha megszakad, nem tudom visszahívni. Értem, ha megszakadunk, akkor esetleg visszahívhatom én is. Jó, síról nők nem szokták az embert visszahívni. Figyelek. <gül> Igen, szóval igazából arról válsz hogy, hogy végtelenül elszomorít, hogy olyan emberek kezében van az ország, akik kiplakátulják az oszlopokra, hogy X és Y, és a kislányom csak nyolc éves, és azt kérdezte tőlem, hogy anya, ki az a, a soros? És mondtam, kislányom, ez olyan, mint hogyha az én elvált férjemnek, a te apukádnak a nevét kiírnám valahova, hogy jaj, hát ő milyen szemét volt, már mondjuk elhagyta a családját, vagy nem tudom. Igazából összekapcsolódik a politika és a magánélet, összekapcsolódik ott, amikor már az emberek nem tudják elviselni azt, amit itt látnak az országban, és úgy érzik, hogy tehetetlenek, és nem tudnak tenni ellene, hogy ez megváltozzon. És ha elmennének, akkor hányan mennének el? Ugye elmenne a lánya, elmenne ön? De igazából mi négyen vagyunk, négy fős család vagyunk, két lányunk van, és elmegyünk De elnézést az előbb egy elvált apáról van szó szóval az elvált apával vagy egy új férfiról van most? Nem ez az új férfi akivel elmegyünk És hova? Akivel utána közös gyerekünk van A világ másik végére A lehető legmesszebb ettől az országtól Hogy ne is halljunk róla De Van már kinézett helyszín? Van kinézet helyszín, ezt nem szeretném most mondani De nagyon messze van nagyon messze ez a világ másik felén van. Tényleg. Az önök másik foglalkozása jönnek. olyan, amely lehetővé teszi azt, hogy az önök foglalkozása teljesen lényegtelen csak elinnem? nem? Teljesen lényegtelen csak el A másik gyerek hány éves? Két és fél éves. És hagy, mennyi ideje tervezgetik ezt? Körülbelül fél éve. A két év Úgy mihez ez kell? Hosszú távú, Ez egy hosszú távú projekt, házat eladni. Uh -huh. Utána nézni olyan részleteknek, amik gyerekeket mm. érinthetnék és ehhez hasonló dolgok, és igazából nagyon. Önök te hány nézni. évesek a férjével. 35 és 40. Én azt tudom ennek mondani, hogy én teljesen meg... Nézze, ha ugye szokták azt mondani, hogy tiszta vizet önteni a pohárba. Ha valaki tiszta vizet akar önteni a pohárba, és képes arra, amiről mi beszélünk, akkor annál egyszerűbb megoldás, miközben ez nem egyszerű, hanem nagyon is nehéz, nincs, mint amit ön mond. Mert az, az a gyökere. Csak az egy másik kérdés, hogy ennek mi minden következménye van, de ha az annyira zavarja, ami itt van, akkor én nem tudok önnek olyasmit mondani, hogy ez itt az én megítélésem szerint alapvetően változna egy kormányváltástól. Az emberek nem egy kormányváltástól változnak meg. Nem, itt az emberek felfogásával is probléma van. És e, akkor, amikor munkába menet tíz emberből, három-négy, megpróbál egy ö, egyszerű forgalmi torlódást lerövidíteni, és megpróbál az összes többi elébe vágni, akkor rosszul érzem magam. Akkor, amikor az autópályán normálisan közlekedek, és megpróbálnak ö, nem leszorítani, de mindenféle empátia nélkül vezetnek az emberek. Amikor, ö, amikor Inkább belerúgnak a másikba, mint sem, hogy azt mondják, hogy segítek neki, mert ő is ember. Ebben igazából, de menjünk vissza, az, az konkréta Igen. volt és fogható, ez is konkrét és fogható, és akkor az, akkor ő elfogadja. Nem tudom, hogy neki szüksége van a 9 éves fejével, hogy megérte. Akkor még egy kérdés, Sokor... azt állja el nekem, Igen. hogy fél évvel ezelőtt történt valami, hiszen az, amiről ön beszél, azért ez egy lassú folyamat, annak nincs első foka, meg második foka, egyszer csak az ember elkezdi érezni, de azt meg tudja mondani, hogy mikortól és miért. Igazából ez egy nagyon hosszú folyamat, és elég egy apró kicsi szikra, hogy belobbantam. De mi volt ez a szikra vissza -e? Igen, az M2-es autópályára próbáltam felmenni egy felhajtón, és egy munkásokkal teli mikrobusz. Annak ellenére, hogy én gyorsítottam egy gyorsítóságban, megpróbált leszorítani, és nem engedte, hogy bemenjek, és így van. És honnan tudja, hogy abban az országban, ahová el akar menni, ilyen nem fordulhat önnel elő? Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, biztos vagyok benne, hogy még ennél több. Ott a vezetés sokkal kaotikusabb, de ott az emberekre az állam visszafordít pénzt, ott az embereket megbecsülik. Ön járt, nem mondja meg az országot, de ön járt már ott? Igen. Nézze, legyenek boldogok és egészségesek. Ebből a szempontból közömbös, hogy hol vannak. Persze jobban örülnék, mint a rádiózás miniszterelnöke, ha it ma itt maradna, de ha elmegy, sok szerencsét. Mi is sokkal jobban örülnénk, ha itt lehetnénk, és itt maradhatnánk. Mindent, ha nagyon patetikus van, lennék, akkor azért csinálok rádiómisort, hogy ednek nagyobb legyen az esélye, de nem biztathatom önt. Ha. Viszont hallásra. Viszont... Miért nem hívja fel a Smit Máriet? Hajdnem, mint egy munkásokkal teli busz, ami leszorítja önt. Jó reggelt. Jó reggelt. sok sikert kívánik a hőnek minden szavával és Nem vagyok kíváncsi arra, hogy sok sikert kívánjon neki. Ha van saját története, van saját élete, ön ne kívánja neki semmit. ebben a műsorban a rövidebb végét itt nem húzza meg ember következmény nélkül. Itt megszívja mindenki a hátrütőjét. Kedves telefonos hullarabló Feltekertem a hangerőt, én ezért jöttem a civil rádióba, ezért akartam kell egy csinálni. Nem azért, hogy ilyen szándékolnak beszámolhassanak, hanem azért, hogy megérintse önöket. Én ebből táplálkozom. Még. 061 és nulla 0614890999 és nulla kívánok, Ö, szeretném elmondani, hogy véleményem szerint ön az egyetlen... Ö, szeretném elmondani. Jó, arra kérem önöket, hogy a velem kapcsolatos jó vagy rossz véleményüket ne osszák meg. Én egy profi vagyok. Egy profi, profi módon. Tehát ami, amiért én itt vagyok, az azzal kapcsolatos. Mint, tehát ha, ha valamivel tudnak nekem jót, Örömet szerezni, hogyha érdemlegesen hozzászólnak a történetet. Az, hogy én ezt a műsort jól vagy rosszul csináltam, az megérintett volna engem évekkel ezelőtt, de sokkal fontosabb lenne az, hogyha valamit ezen felül mondanának. Ezt biztos némileg a zavaromban is mondom, de én nem arra vagyok kíváncsi, hogy hány embernek tetszik ez a műsor. Ha már arra vagy valamire kíváncsi vagyok, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy hányan hallgatják. De ha valamiért hozzászólnak, akkor is tényleg nem akartam őt megbántani, akkor érdemben tegyék, mert zavarba hoznak, és attól meg agresszívbé válok. 061 489 0999 063677 De látják, mennyivel könnyebb volt megnyilvánulni Gyurcsányi ügyben, mint az LMP ügyében. <tos> Sohajtottam, de most ennek a sohajtásnak a verbalizált részében ne fognak találkozni. 061 és 06 egy Látják, fél tíz után 5 perccel is szól a hogy hogyha azt életben tartják. Ha nem tartják életben, véget ér. Ebből a számból még 6,5 perc van a hátra. Figyelek, ha van mire. 061-489-0999 és 06 30 Jó kívánok! Én egy egyszerű, mezei, nyugdíjas vagyok, akik az öregek otthonában élek, egy kiemelt öregek otthonában. Amit most hallottam, nagyon-nagyon elkeserített, megmondom magának őszitén. Én átéltem az első világ, vagy a második világháborút, 56-ot a rendszerváltást. Mindig valami jót vártam, és csak rossz lett. A Gyurcsán beszélje, végleg aztán elkeserített, Megmondom miért. De röpködtek a 40 milliók, 80 milliók, mindenféle. Annak a gyurcsának a szájába röpködtek, aki 4, majd 6 éven keresztül volt az ország miniszterelnöke, aki egy fillérel nem emelte a egy járadékát, egy fillérel nem emelte az ápolási költséget, aki, aki ö, megszüntett az országos ideg és intézetet, megszüntett a, a Sorsági Gyermekotthont, és mindent az égvilágot. és, a és hogy ki Ezek a... össze jönnek, mert le akarják váltani a fidesz kormányt. Igen, le kell váltani, mert ez egy korrupt kormány, és ennek a negatívumát mindannyian érezzük. De viszont kivel váltsuk le. Egy gyúcsánféle. Egy ő, ő, ő, ő, hogy hívják a vagy, vagy mivel? azt kérdezem, hogy ő biztos -e, egy, egy, hogy összevaló egy, egy, dolgokat köte össze? Ezt szeretném kérdezni. Valójában megmondom, hogy mi következett be. Ferenc azt hitte, és ezügyben én nem figyelmeztettem, hogy egy olyan beszélgetést folytat, amelyben azok az összegek, amelyek elhangoznak, azok nem lesznek irritálóak. Az első betelefonáló egy anyagi helyzetét tekintve nem rossz helyzetű ember volt, de ő különbséget tett a között, amiben nem tett különbséget Gyurcsány Ferenc. Megjelent a magánkölcsön eleme is. Én a magam részéről megengedő voltam, mint önök. Ebben, hogy az irítség milyen mértékben van jelen, és milyen mértékben nem, ezt nem szeretném megítélni. Azt pedig szeretném elmondani, hogy aki az első és a második világháború 56-ot megélte, az sokkal nagyobb szörnyűségeket élt meg, mint ami most van. Azzal kell szembenézni, hogy az ember mint anyag, és mint mentális. existencia elfárad és már a kisebb terhelést egybevet olyanokkal, amelyekkel annak idején érdemben tudod megdírkózni tehetséggel vagy szerencsével a dolog része, a dolog lényegén tekintve egyre megy. Jörg, szerintem te emlékszel 2015 júniusára népszabadságnak a 28%-os részén csomagja... Ne, ne, 100... ne, ne, nem, nem, nem, ebben a formában nem folytatjuk ezt. Közben azt gondolom, hogy az országon alapvetően változtatni kell az lmp t és a gyurcsányféle tetemet. A szó virtuális értelmében sokálok nem hagyják szét. Jó rögtön. Jó napot kívánok! vagyok a... A délelőtti két vagy reggeli két témához szeretnék hozzászolni, és lehet, hogy az ördög ügyvédje leszek, és nem hallottam minden teljes részleteibe. Szerintem mindkét válasz, itt mondták mások is hiteltelen volt. De valahol az annyiban szeretnék mondani még ez valamit, hogy, hogy, hogy ilyenek vagyunk, ilyenek a politikusaink, ez a készlet. Én azt érzem, hogy várjuk a messiást Magyarországon, aki majd... Elnézést, de a politikusok és a nem politikusok között e tekintetben én nem tennék különbséget. Az a sajtó, amelyik ezzel foglalkozik, nem különb annál a politikai felosztálynál, amelyel foglalkozik. Ezt elfogadom, így igaz. Jó, csak e... aztán szépen ki tudjuk terjeszteni személyesen saját magunkra is. Ez is igaz, és ez igaz rám is, lehet, hogy másokra is igaz. Mégis azt gondolom, hogy, hogy az elsőben az LMP esetében én nagyon kíváncsi lennék esetleg magára a fél Bernadett véleményére ezzel kapcsolatban. Ha erre van valamilyen mód, hogy esetleg meg lehetne őt kérdezni, lehet, hogy ezt próbálta, nem tudom, a Schiffer Andrást hallottam. Szerintem ennélre kíváncsi lennék, mert, mert jó, lenne, jó ezeket fölhozni a témákat, de valahol uh, próbáljuk meg talán reménykel többé tenni, mindezt, mert, mert egy picit nekem rossz volt a szájzem, egy picit a mai, mai műsor végére én kicsit inkább elkeseredtem és, és. De teljes joggal. Is... Szélbernadettel. Valójában szélbernadettel eszembe jutott, hogy beszélget, de én Isten igazából a fegyelmű szerettem volna beszélgetni rendelkezésre álló, ki fog derülni, hogy meg akarnak -e találni, aki meg akar találni, az eddig mindig megtalált. De Szél ahogy az Gyurcsány Ferenc mondta, és neki tökéletesen igaza volt, minden meg, ahogy Gergely Zsófia is mondta, minden érdeke ahhoz fűződik, hogy erről a dologról ne legyen szó. Ha, ha egyébként Szél Bernadette ezt a dolgot fontosnak tartotta volna, akkor ha máskor nem pénteken, vagy vasárnap, amikor ez a döntés megszületett, akkor, akkor egy Facebook bejegyzésben kommentálta volna. Az én szememben Szél Bernadettnek nincs meg az a morális talapzata, amivel meg akarja dönteni Orbán Viktor hatalmát, pont. És ha azt kérdezik, hogy ez a történet számomra elegendő -e, akkor erre azt mondom, hogy igen. És ha azt kérdezi, hogy ez bocsánatos bűne, akkor azt tudom mondani, hogy igen. De hogy mennyi idő alatt bocsájtok meg, és mennyi idő áll Szélbenadat rendelkezésére, nézze, ha ön rálip a lábamra, általában vagy azonnal elnézést kér, vagy sohasem, hiszen vagy nem vette észre, vagy nem akar elnézést kérni. Ha egyébként mindannyian Szélbenadattak vagyunk, mint ahogy egyébként bizonyos szempontból mindannyian Szélbenadattak vagyunk, annak mindannyian megisszuk a levét. Én azt tudom mondani, hogy fiatalabb koromban volt bennem igény az ügyben, hogy ne ilyen legyek. Más hülyeségeket követtem el, és a mostani szoborúság egyebek közt amiatt van, hogy azt az, ifjú hond, azt az ifjúi évet, amit megélünk filmek nézése kapcsán, és drukkolunk a jónak, azt valamilyen okból a saját életünkben kevésbé tudjuk csinálni, de ez már ebben a formában nagyon közhelyes, úgyhogy abba is hagyom. Nem, nem, nem, azt kérdezem öntől, hogy mi a tanulság ön, ön mit, tehát Amikor azt mondja, hogy ennek, tú, ennek túlzottan negatív volt a kicsengése, akkor valójában arról beszél, hogy ne vegyem el tő, öntől a reményt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, mert a remény... Mit érdemel a remény az a bűnös, akinek záloga a kezünkben van? Mit érdemel az LMP s Így együtt. Ön mit mond? szeretném ebben látni valahol a kritika mellett, ami szerintem szükséges és ez a műsor nagyon jó erre és azt, ezt, e, sokat kapok emiatt a, a műsort amikor hallgatom, de mégis a feloldozás lehetőségét valamilyen módon szeretném, mert, mert de szükség de... Van rá. Ha, ne lehetne, szüksége van rá mondja meg, hogy mit tegyek beszéljem vele nyilvánosan, el én... kell érni e e e gondolom. erre magának van szerintem igen, de vala, még van, van. hallgatni nem műsor. Abban ne legyen biztos. Egyfő, másfő, pedig az, az a helyzet, hogy um, ebben volt némileg lehetőző egy rossz szövegtetemre hívás. Én nem fogom felhívni a szélben Tudja, az, hogy ő erről soha nem beszélt. Ő, aki női mi voltában van megbántva, és ezért lett női miniszterelnök jelölt, én nem hívom föl. Számomra az a súlynyogás, amit ő ezügyben mutat, Ez is, ez is igaz, de, de, de ezek az emberek... Igen, hadd meséljek el valamit magának, jó? jó Itt irányom, lement igen. négy részben, vagy három részben ez a szegedi korán jöttem alapítványnak a szövege. Lehet, hogy hallotta, lehet, hogy nem. Utána fel, ut Annak a visszhangja az én rádió műsoromban tízes skálán alulról verte a hármast. Két héttel később megjelent nálam az LNP sajtóosztály, hogy nem -e küldeném -e el nekik -e ezt a hanganyagot. Mire elküldtem? Az LNP sajtósztálya akkor megtalált. Az LNP sajtósztálya most, ha akar megtalálni, ha nem akar megtalálni, akkor nem fog megtalálni. Én nem keresem a Szil Bernadettet. Én nem támogatom szél Bernadettet és az ellenpét az ügyben, hogy megdöntse azt, ami most van, miközben nem pártolom azokat, akik most hatalman vannak. Magunkra nekem, nekem, nekem egyfajta iránytű volt a tegnapi Bolyár nyilatkozat, ami belet negatív volt a, a Bolyár Gábornak a, a az üzenete a, a Momentum felé, vagy a momentummal kapcsolatban, miközben kulturált módon lége úgy néz hogy elváltak. De azt gondolom, hogy a, a, a Bolyár Gábor az a része, az releváns volt, hogy, hogy, hogy van egy cél, azt a célt kéne megvalósítani, és ebben bizony... De tudod, e... hogy miben nincs igaz a Bolyár Gábornak? Abban nincs igaz a Bolyár Gábornak, és ezt sajnos nem én mondtam, hanem más mondta, Bolyár Gábor ne adjon egy millió forintot, vagy kettőt, vagy hármat, hogy közben megmondja, hogy mit vár el tőle. Ha így akar, akkor csináljon egy pártot. De ha Momentum nem azt csinálja, nem úgy táncol, ahogy ő fütyül, akkor Bajár Gábornak szarni kell a millióira. De, de, de, nem, nem, nem, nem, nem Bolyár Gábor érni. csináljon egy pártot. grafisoftot roppant tehetséges ember. Irtózom attól, amit a bolyár csinál. Ne írja elő a Momentumnak, hogy mit csináljon. Amíg az én kegyerebe teszed. most már kitartok itt 9.50. Hogyan lesz ez, uh, Ádám? Ádám, akkor mikor lesz ez a három perc, vagy nem lesz, vagy összeadod, vagy most már akkor kimarad, vagy mi? Jó, jó, okay. jó, jó, jó, szolgálati zőrzabort hallottak. Van négy percünk, nem, kilenc percünk van, az borzasztóan Nem szeretném a Bolyár Gábort egyébként ennél nagyobb értébe bevonni, de az, aki valahol írták, hogy Bolyár Gábor honnan gondolja, hogy neki egymillió forintért, vagy kétmillióért beleszólási joga van a Momentumban, annak tökéletesen igaza jó reggelt! Jó reggel. a vagyok, Szia édesem! Ö, ugyanez jutott eszembe, hogy amíg az én kenyeremet eszed, nem tudnám ezt igazából jobban. Ugye ez a jelenség, ami ez a kapcsán eszembe jutott. Ugye hogy, te, egy, hogy... te, egy, te egy tánczenész vagy, úgy most téged. Volt-e már olyan a te életedben, hogy nem cigányként a homlokodra egy ötezressel, de valaki azt mondta, hogy fiam, itt van, húzza el nekem. Hajón, máshol? Hát, hogy mondjam, azt hogy ott vagyok hajón, az már elve az. <gül> Jól beszélsz, de ezen fölül van volt. erre. volt -e erre példa? Ez egy kisipari szolgáltatás, az esetek nagyobb részében egyébként igen. Mert én ebben semmi kivetni valót nem találok. És tökéletesen fogalmaztál, hogy te az ottani státuszod erre lehetőséget ad. A Momentum és a boyer státusz erre csak akkor ő... az lehetőséget, ha a szerződésbe bez foglalja. 5 a az öt előadott anyagnak, most hasból mondtam, de mondjuk legyen 10, amit magamtól is játszani. Meddig vagy itthon? A jövő hétvégéig. És aztán hova mész? Atlan Tjóceán. Egyedül vagy családdal Egyedül vagyod? Hát zenészek lesznek a családa, most három hónapig akár van hozzá, akár nincs. Örülök, hogy is e a tértél. Jó És egyébként pedig az, nekem csak a, engem a, ez a pénz nagyság dolog, ezt a kapcsolatban kapcsolatban nem zavart egyáltalán valahogy viszont az, hogy hogy, hogy el, de közben a barátomról van szó, az a kettő így egymás mellett az nagyon rosszul cseng. Én nem tudom, hogy ez alatt mit ért, lehet, hogy nem ezt. Én nem akarok lehet, teljesen, igazad van, de... teljesen igazad, barátom, barátom igazad, dolog, igazad van barátom ez... hogy ő a barát ezzel... Ezzel, az azt... ezzel együtt azt tudom neked mondani, hogy a gyurcsány az ügyben, hogy beszéljen úgy, mint egy magánember az elmúlt hónapokban, években az én rádiomisoraimban sokat változott, az amit te mondasz, abban teljesen igazad van talán még egy ideig beszélünk, és akkor teljesen úgy fog beszélni, miközben lehetséges, hogy ezzel a politikai halálát okozom. Igen. Ö, és a harmadik, a, harmadik, a harmadik az, hogy, ö, hogy igenis, hogy a, a, a, a, a sajtólnak nem járnak ezek a, meg a baráti sajtónak ezek a különböző ilyen, ilyen, ilyen, ilyen lévő gyeknek különböző iratai. Nem fogok vitatkozni vele, szívesen. 9 óra 52 perc van. 4 perces zene van bekészítve, akkor ezt elindíthatom egy perc múlva. 061 489, 09999 és 063677 1161. Csak Önököm úrik, hogy mennyi ideig tart egy kéfejelentség. 061 061 4 8 9 0 9 9 9 0, 6, 30, 6 7, 7 1, 1, 6, 1. Volt egy azt, mondta, hogy... azt hiszem, hogy önnel nem akarok beszélgetni, viszont hallással. Tényleg nem akarom ennek a műsornak a szájszét elrújtani. <Szítható> Jó reggelt, Agányi vagyok. A, ez az Zungár Péter ügy nekem nagyon megült a fejembe, mert amikor volt a vakkomondor ügy, akkor nagyon harcosan a hát szóval meghúzolták azt a polgármestert, és minden héten az asztalon volt, hogy mit csinált, és hogy miért nem zárták ki a pártból, és hogy ö, hogy hívják ezt a nőt, most nem itt eszembe mindegy, tudja, kiről van szó. Bernadett, hogy nő létére egy ennye ennyével ezzel megelégedett, és még a jobb keze ez az Ungár Péter, hát nagyon csalódott vagyok. Lehetséges, én ennyeb se tudok. Azt majd, én is kutyám kölyke, te kutyát kölyke, ők kutyája kölyke, mi kutyán kölyke, ti kutyájuk kölyke, ők kutyájuk kölyke. Hát, kölyke. Folytatjuk. Nekem nem volt szabad, amikor én még kis voltam, ő szintén hazudni, könnyezten nevetni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó adás, csak kísérleti műsor volt, akkor legközelebb holnap 2017. október 12-én Csütörtökön ismét találkozunk. Addig is Kukat, Pogány Ádámnak köszönöm azt, ami megköszönhető. Viszont hallásra!